Areena. Kello 10 uutisissa siinä Heidi Himmelä. Kello on nyt 5 minuuttia yli 10. Kiitoksia myöskin tikkasen Heikille aamun seurasta. Minä on Samuli Aaltonen. Nyt alkaa kansakunnan kahvituntiin. Yle Radio Suomi. Näin on, että oikein hyvää lauantaista aamupäivää kaikille. Marraskuun 30. päivä, vuoden sysipimein hetki menossa tässä. Oliko se Antti Holmansin Radio on aina marraskuun 29. päivä? Vai olisiko se ollut jopa tämä? 30 päivä muista enää niin tarkkaan, mutta sysi mennään tässä vaiheessa, varsinkin nyt näillä paikkakunnilla, missä ei lunta ole. Ja tämänkin kunniaksi, niin aiheena tänään kansakunnan kaavitunnilla tässä on energiavampyyrit, miten voi tunnistaa, kuinka suojautua tämmöiseltä olennolta, mitä tehdä, jos olet uhri, toisaalta saatatko tietämättäsi olla uhrina ja kohteena, tai mikä kauheinta, niin saatatko olla tietämättä itse? Energiavampyyri. Nämähän on siis. Energiavampyyrit on sellaisia, jotka näännyttävät ja väsyttävät ja uuvuttavat, imevät sinusta salakavallasti voimia. Jopa pelkällä läsnäolollaan, puhumattakaan sitten, että kuinka voimat loppuu ja mehut lähtee, kun alkaa se loputon tuommoinen jutelman vääntäminen joka voi olla hyvin tällaista negatiivista tai epämielenkiintoista tai itsekeskeistä tai millä tahansa siis tavalla energiaa imevää. Eli täällä jo kysytäänkin WhatsApp-viestissä, että mikä on energian vampyyri? Nyt se on siis ihmisolento, joka imee muilta energiaan. Sama tapaa kuin tavallinen vampyri imee veren ja tähän törmättiin tähän. Asiaan kansakunnan kahvitunnilla joskus, kun puhuttiin noista miesselittäjistä, oli, oli tämmöinen mansplaining-aiheinen ohjelma, niin siellähän todettiin, että kaikki menee ihan hyvin niin kauan, kunnes tulee energia vampyri vastaan ja silloin jo uhkasin, että tähän täytyy palata, on niin mielenkiintoinen juttu. Tällainen humoristinen, maksilla pyörivä vampyyrisarja kuin What We Do in the Shadows, niin se sisältää muiden vampyyrien, näiden perinteisten vampyyrien lisäksi myöskin tämmöisen energiavampyyrin, jonka nimi on Colin Robinson. It, äh, muista lähteistä voisi tähän mainita, että Ilta-lehdestä olen löytänyt yhden tämmöisen Huffington Postista sentatun artikkelin parin vuoden takaa, jossa kerrotaan, niin miten toimia, jos kohtaa energiavampyyrin. Ja Anna-lehdessä kaikista vaivalla on ollut... Viisi vuotta sitten suurin piirtein jostain arkistosta löysin tämmöinen kansalaistaitoa kehittävä neuvonta samasta asiasta, mutta kummassakaan ei viitattu tähän tietääkseni ainoaan telkkarisarjaan, jossa on energiavampyyri, vaan tämä, nämä tota, lehtijutut on tehty ihan yleisesti vaan. Ikään kuin tämmöinen termi energiavampyyri olisi ihan universaalista vaan sanastoa ja tämmöinen tosiasia. Näissä kannattaa nämä lähteet mainita tämmöisessä tilanteessa, kun koko termiä ei olisi ilman Colin Robinsonia. Energiavampyyrit siis aiheena tässä ja nyt kansakunnan kahvitunnilla. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 Onko tämmöinen tuttu asia? Mitä tehdä? Miten suojautua? Saatatko tietämättäsikin olla pyyrin kohteena? Kyllä nyt jossain toimistossa esimerkiksi saattaa olla hyvin semmoinen näännyttävä ilmapiiri ja ei ole mitään kaasuvuotoja eikä mikään oikein selitä. Juomavesikin on ihan myrkytöntä, mutta jotenkin vaan voimat lähtee ja hapet pihalle ja sitten yhtäkkiä ymmärtää, että täällähän on energiavaanpyyri paikalla. Kuka soittaa siellä? No, täällä Terve. Terve, terve. Miten menee? Hyvin menee, mutta menköön? minä satun näkemään tuossa viime vuonna tämmöisen dokumenttielokuvasarjan. Joo. Ja. ja tuota, sen nimi taisi olla semmoinen kuin Men in Black. Juh. Jossa kaksi ihmistä taistelee näitä ei alieniä vastaan ja niillähän on semmoinen ihmeellinen ase, jolla ne imee tyhjäksi. Tämä, tämmöisiä niin vampyyrejä. Nyt minäkin muistan. Näin näin Joo, siitä on vaan niin kauan, että en ymmärtänytkään, että tässähän on sukulaisuutta tähän energiavampyyriin ihan selvästi. On, ne on vaan niitä, näitä avaruusoliomuotoja näistä. Maan päällä nämä on erilaisia, ne on niin vähän niin, Ky niin. Ky Kyllä, kyllä, noin voi sanoa. Onko, tämä, onko toisaalta tämä Colin Robinson sulle tuttu hahmo? Anteeksi, mä sanoin Kuka? Se Colin Robinson, josta puhuin, joka on siinä What We Do in the Shadows-sarjassa. Niin, on on niitä TV-sarjoja. Niitä ei ole, Juu. Mä tuota katson mieluummin näitä Men Black dokumenttielokuvia. Ne on -dokumentti. dokumentti. Kyllä, kyllä. Ne on dokumenteissa hyvä What We Do in the Shadows on kans dokumentti. Siinä on kuvausryhmä on mukana. Seuraa tämmöisen tota vampyyriporukan elämää, jotka yrittää soluttautua ja elää niin kuin ihmiset, mutta... Niin kun ymmärrämme ihmisinä, niin siinä on omat vaikeutensa. Joo, vai, jo Joo, ei kun sä oot oikeasti tuossa Meinin en Blackissa. mä tajunnut. Hyvä kun soititte sanoa, että että siinähän on sitä samaa juurta. No mä ajattelin, että kannattaa Suomen kansalle kertoa, kun te olette niin hyviä tyyppejä. Kyllä. Kun mä nyt sitten tulee yöllä käymään, katsotaan, sitten Me muutenkin niin monessa mielessä nyt elämme niitä aikoja, kun me todella katsotaan, miten käy. Niin tämä on hyvä. Tämä on oikein Kiitoksia, että sain puhua näistä asioista teille. ja toivottavasti muutkin soittavat vielä täällä. Ihanaa, että jaoit tämän ja hyvää lauantaita. Kyllä, ne, kyllä täällä puhelin soi. Katsotaan, Joo. miten meidän käy. Kiitos. Hyvinkään, hyvinkään. Voi, voi, voi, voi. Joo, tämä lähtee oikein hyvin liikkeelle. Siis, mulla on semmoinen salajuani tässä, että kun aihe on näin kauhean hämärä ja mielikuvituksellinen, niin tota, näissähän jää aina tilaa tämmöisille filosofisille pohdinnoille. Esimerkiksi hyville jutuille, jotka vaikkapa suojaa energianvampyyreiltä. Kuka soittaa siellä? Sinä olet tietämättäsi muuten nyt suorassa lähetyksessä niin, että... Nyt Pauli täällä. Terve Pauli. Onko tuttu asia tämmöinen energianvampyyri? On. Minä olen ammatilta, olin hieroja. Aha. Ja... Muutamia asiakkaita oli semmosia, että kun sen sai hierottua, niin voimat oli kerta kaikkiaan pois. Ja että, sitten taas toisilta ihmisiltä sai energiaa, että tämä on tämmöinen vaihtovuoroinen homma. Mutta se oli, oli erittäin raskaata jotkut asiakkaat hoitaa, kun aina ne imi kaiken mehun, kun tuntui, että ei jaksa enää iltaa millään tässä, että Tämä on kokenut. On kokenut. Niin, tämä on ihan todellinen asia, vaikka kuulostus kuinka mielikuvitukselliselta ensin. Ja tämmöisen taruolennon kautta. Minulle tämä on omakohtainen kokemus. Mä tiedän aivan varmaa, että tämmöisiä ihmisiä on, jotka ei voiman poistua. Kyllä, kyllä. Kyseessä on energiavampyyri. Tulitko itse ikinä siihen mihinkään lopputulokseen, että mistä tämä voi johtua, tämmöinen asia? En minä sitä saanut käveville. Ne oli ihan samanlaisia ihmisiä käsitellä muuten kuin toisestikin, mutta auta armeijaiset, että osaisin meidän voimaa minusta. Kuule. Tämä on hyvää todistusta, että tämä on ihan olemassa oleva asia. Ja mennään, kuunnellaan on. eteenpäin. Juu, tämä kun... ja ne, kun tuli jo, minä olen tuonne shokkeen ukko, mutta kun ne tuli sinne niin vastaanotolle, niin se on niin kuin sellainen musta varjo oli jo niillä aina eestä, kun ne tuli nämä vampuurit. Kyllä kysymys on silloin energian ja on, vahva on. merkki, kyllä. Joo. Joo. Asia on todistettu. Tämä on hyvä jatkaa tästä kohtaa. kun tästä tää on... jatka, niin. Jatkakaapa tästä parempia kokemuksia, nämä on minun kokemukset. Joo. Tuo on ihan parhaasta päästä, mutta lisää tarvitaan. Se on joo, se... Kyllä, kyllä. Ky tarvitaan. Kyllä. Kiitos. kiitos. kiitos. Hyvää jatko. Samoin, samoin. Kiitos hei, paljon. Hei, hei, hei. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Oh, kyllä, siis energia-vampyyri, tuossa What We Do In The Shadows-sarjassakin, niin se viihtyy kaupunginvaltuuston kokouksissa ja toimistoissa, erilaisissa kaikissa keskustelupaneeleissa, joissa niin kuin kuiva jargonia sikiää ja on hyvässä kasvualustassa. hän saa ravintoa ihmisten tyylsistymisestä ja hapettomuudesta ja toivottomuudesta. Itsekin esitelmöi siis pitkiä teknisiä polveileviä jaaritteluja, kunnes kaikki ilmaan pois huoneesta ja kaikki ihmiset täysin näännyksissä että kyllä mä noin eduskunnan istuntoja tuossa viime aikoina väijynyt vähän telkkarista ihan tässä hengessä, niin olisi ilman muuta just yksi sellaisista paikoista, joissa energiavampyyri nimenomaan pulskistuu ja pärjää hienosti samaan tahtiin, kuin muut nääntyy. Ja juuri tämä tämmöinen muiden nääntyminen ja väsyminen on vahva merkki siitä, että seuraan on ilmaantunut energiavampyyri. Ja toinen siis vahva merkki on tämä, että kun Kaikilta muilta voima tehtyy, niin tämä yksi voi vaan paremmin. Kyseessä on yleisesti ottaen aina silloin energiavampyyri. Miten tunnistaa, onko kokemuksia, mitä tehdä, jos olet energiavampyyrin uhri? Täällä kansakunnan kahvitunti, kuka soittaa siellä? Sinikka. Terve Sinikka, onko tuttu Sinikka. ilmiö? No joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe. Mä mietin sitä sillai, niin kuin, tavallaan kahdesta eri näkökulmasta, eli just työyhteisössä. Ja, ja sitten muuten esimerkiksi sieltä. Niin, niin. Ja sitten semmoinen ihminen, joka työväärin, ei harrasta liikuntaa, istuu tietokoneen ääressä ja pelaa vain että on tosi tympääntynyt elämäänsä. Eli hänhän hyvin helposti varmaan kokee sen, että nyt tuli energiasyöppä paikalle. Niin kyllä. Sitten, joo, ja sitten vähän niin kuin työyhteistyössäkin, että jos sulla on siellä semmoinen työkaveri, jolla ei ole yhtään työmotivaatiota, eli on väärällä alalla töissä. Ja sitten tulee semmoinen ihminen sinne toimistoon, joka rakastaa työtään niin ja on niinku kiinnostunut joka asiassa ja haluaa oppia uutta ja uskaltaa vaihtaa työpaikkaa. Niin varmasti tämä tämmöinen, jonka pitäisi lähteä vaihtaa jonnekin muualle töihin, että tulee sinne potkimaan puolia ja ei kiinnosta yhtään se oma työ. Hänen pitäisi lähteä pois ja mennä johonkin uuteen työhön opettelemaan jotakin uutta eikä ruveta moittimaan sitä kiinnostunutta ihmistä joka tykkää työstään. tämä voi ajatella mun mielestä hyvin monelta eri kantilta. Niinpä voikin. Eli tuo yleinen negatiivisuus olisi niin kuin niin. yksi tuommoinen energiavampyyrin merkki. Joo, ilman mä on vahvasti sitä mieltä, että ne on erittäin rasittavia siellä työyhteisössä. Niitä ei kiinnosta mitään. Ne ei tee mitään muuta kuin valittaa. Ne ei tekisi töitä. Ne nostaisi mielellään palkaa, mutta työntekoon ei kiinnosta pätkääkään. Tässähän Siit... tulee, niin, tulee mieleen se, että siis mikä kenellekin sitten on energiavampyyri. Että joku vaan sitten saattaisi myöskin hyvin viihtyä tämän tyyppisen ihmisen seurassa, että mehän ollaan myöskin erilaisia, että mikä niin. kenellekin on se energia, vaan pyri. Niin on, onko se kuullut, se on se Jean-Paul Sartre, joka sanoi, että helvetti on toiset ihmiset? joka oli tämä ranskalainen, siis pariisilainen, anteeksi, nimenomaan filosofiakirjailija ja mikä se nyt olikaan tämmöinen yhteiskuntakriitikko, niin se on niin. vähän niin kuin hassukin määritelmä, kunnes sitten kohtaa energiapampyyri tai joku tommosen, niin kuin se sanoi, tai sitten jossain lomakohteessa, kun katsoo, kun humalaiset hyppii lasten altaassa, niin alkaa valjeta, että mitä hän tarkoittiin. Niin, tai suomalainen, jos sä oot Espanjassa jossain ravintolassa hienosti syömässä, niin siellä nurkkapöydässä istuu suomalainen, joka ihan kännissä ja huutaa. Ja kaikki muut katsoo, kaikki muut syvät ja asiallisesti, niin siellä joku suomalainen kännikalaa huutaa ja mesoaa ja pitää niin ohjelmaa koko ravintolalle. Suomalainen energiavampyyri varmaan aika usein olisikin just kändissä, koska niin. sillähän sä saat imettyä sillä omalla reuhaamisella kaiken energian muista niin. kätevästi. Kyllä, ja näitä on tosiaan niin kuin, mun mielestä, niitä on hirveän paljon. Ihminen, joka ei osaa verhoja laittaa ikkunaa, sen pitää kysellä, laittaa kymmenen kuvaa Facebookiin, olisiko nämä hyvät, olisiko nämä hyvät, olisiko nämä hyvät. Niin jotenkin semmoinen niin päättämättömyys omassa elämässä, että ei osaa päättää missään asioista. Kaikkiin pitää kysyä toisten mielipide. Minun mielestä semmoinen on energiatyökkö. Ihan loistava ja alakategoria on tämän päättämättömät niin. energianvampyrit, kun tarvii niin. koko ajan jotain muilta. Ja, niin. ja sitten esimies, joka joku palaverissa kehuu vain yhtä työntekijää, kun tavallaan siellä on kaikki yhtä hyviä tärkeitä työntekijöitä niin kyllä semmoinen esimies vie niin motivaation toisilta työntekijöltä, joka vaan huomaa jonkun yhden työntekijän. Mun mielestä se on energiasyöppä, se vie työmotivaatiota. Tämä on niin mielenkiintoinen niin. aihe, että tämä täytyy nyt kuunnella kyllä ihan ky tarkalla torvalla. Kuuntele rauhassa nyt ja ajelet samalla varovaisesti, ettei tapahdu mitään kummallista. Koska <tuh> Tästä voi lähteä sitten semmoista säteilyä. No toi voisi olla no, nyt, kun tässä on näitä tällaisia liittoja, e Niin, kyllä sinä pärjäät olet niin. varautunut näiden energiavampyyrien suhteen, mutta kun alkaa nämä neuvottelukiirrokset, nämä liitto ja muut, niin, niin toihan olisi hyvä jossain kokoushuoneen pöydässä ottaa mukaan siihen niin. tiimiin yksi energianvampyyri, joka imee hapet pois muilta. Ja... Kyllä, ja sitten vielä Ello. yksi joka haluaa olla niin kuin kaikissa toimikunnissa mukana, niin. joka ikinä lautakunnassa. Joka ikisessä kokouksessa, mutta itse asiassa hän ei kiinnosta yhtään mikään. Joo. Hän haluaa sitä valtaa ja hän haluaa olla kaikessa mukana. Hän ei, niin yks... yhtä. hän ei osaa mitään, mutta hän on kaikessa mukana. Meidän täytyy muuttaa voimaksi tämä uhkakuva. <lacht> niin, Se on niin, tämä, niin, tämän ohjelman <lacht> tehtävä ihan ilman muuta. Ja nyt hyvä salussa ollaan. Kiitoksia. Kyllä, kiitos. Voi moi. Kiitti. Moi, moi. Moikka. <lacht> Energia vampyyrit aiheena kansakunnan kahvitunnilla tänään. En sitten vähän epäili, että tuleeko tästä mitään, mutta ei pitäisi aina epäillä kaikkea. Meistähän tämäkin asia on kiinni, vaan mitä. Ei valkeat maat, laulukuut vaikenevat. Katujen lapset piiloutuu, kun raju ilman nousee. Fikirosti 100 salamaa siinä hyvä lääke energiavampyyreiden torjumiseksi. Ovat erityisesti masentajat, sanotaan täällä, näitä energiavampyrejä. tässä siis WhatsApp-numerossamme. Kerron kohtaankin numeron, joo. Ihmiset, jotka vain valittavat. Niin, eikö se tietty semmoinen negatiivisuus helposti yhdistyy tämmöiseen sanaan ja käsitteeseen jo ihan mielikuvien pohjalta kuin energiavampyyri? Eli sellaisen mielestähän toi George Clooney on huono näyttelijä, joka on vain jossakin saippua sarjassa ollut. Remu ei hänen mielestään osaa ollenkaan soittaa ruumpuja ja toi ei osaa soittaa, toi Linda Lampeenius Brava ei osaa viulua soittaa ollenkaan. Sen he osaa heti kertoa nämä täydelliset energiavampyyrit. Se on heidän käsialansa ja toisaalta myös voima, jota meidän täytyy tietenkin aivan erilaisten ihmisten A oppia sietämään, koska arvostaminenhan on tietysti ihan jo liikaa vaadittu nykyihmiseltä sietämään. Ja sitten toisaalta parhaassa tapauksessa siis niin kääntämään tämä hyödyksi monenlaisissa tiimeissä. Mä jo sanoinkin tuonne, että nämä liittokohtaiset kierrokset, joissa istutaan monta tuntia neuvottelemassa palkoista ja työehdoista, niin kyllä nyt energia vaan pyyri mukaan sinne kunnanvaltuustoihin, eduskunnasta nyt puhumattakaan tietysti. Miettikää vaikka Tampereen ratikkakokouksia, vieläkin isoja hittejä tuon somessa ne videoklipit. Ja taloyhtiöiden kokouksissahan ovelimmat laittaa energiavampyyrin perustelemaan aina aloitteen vastustajat kuoliaaksi. Ja tämä on ihan tuttua. Kyllä tämä tunnistetaan. Täällä on näitä WhatsApp-viestejä todella paljon. Energiavampyyri painostamassa ja vaatimassa lisää. Niitä on toi irtoa sieltä. Täälläkin muuten sanotaan, että esimies tehtävissä on tavattu tämmöinen. Se on kyllä hirveä tilanne. Harry Potter-kirjoissa on hyvä määritelmä, energia vaan ankeuttaja. Kyllä se on samaa juurta, se on, on ihan selvä juttu. Tämä What We Do in the Shadows on se sarja, josta mä oon puhunut, vaikka se on eri alustan kuin tätä nyt kuitenkin kuuntele, tätä Ylen radiolähetystä Radio Suomessa, niin se on siellä maksilla pyörinyt vuosikausia. Ei se olisi mikään ihme, vaikka se tuolta areenastakin olisi jonain päivänä katsottavissa tai näistä muista suoratoistopalveluista. Sehän on yksi nimittäin ihan parhaita sarjoja tv sarjoja mitä on olemassa. Ei, jos ei nyt ihan paras, niin parhaita oivalluksia siinä. Tos, toiseksi tuoreimmassa jaksossa niin oli tota, energiavampyyri oli pihalla käyttelemässä tämmöistä lehtipuhallinta, joka on siis työkalu helvetistä suoraan, niin kuin me kaikki tiedämme. Myös jotka käytämme niitä, niin tiedämme, että näinhän se ainakin naapureiden kannalta on se asia. No siinä sarjassa on myöskin tämä tämmöinen tunnevampyyri yhdessä sarjassa ilmestyy sinne, joka on sille jännällä tavalla erikoistunut muoto tästä energiavampyyristä. Yksi alakategoria ilman muuta. Semmoisen edustaja siis väsyttää porukkaa niinku uhriutumalla loputtomasti ja imee sääliä sitten taas omaksi Eli voimakseen. Tämä näin on niin yksi puoli tätä asiaa tai toinen ja kolmas puoli, monta kuin niitä nyt tuli tuossa. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Miten tunnistaa, kuinka suojautua energiavampyrilta? Kuka soittaa siellä? Meillä on täällä seuraava potilas. Tässä saattaa olla jotenkin yllättäen yksi-kaksi suorassa lähetyksessä, niin kuin sinä nyt siellä olet. Että Joo. Okay. Ko, joo, hei, onko tuttu asia energia, vampyörit? On, on. Nonni. Valitettavasti on tuttu. No kaut... niin, mitä skandaali? Se ilmeni tällainen, että päällikkö tasan nainen. Erässä valtionlaitoksessa pyöritti henkilökuntaa sillä lailla, että ne, että, että jotka sinne kokoukseen aina oli kutsuttu, meidän piti etukäteellä asiassa tämmöinen sivu-2, olevan näköinen. Suunnitelma, mitä tehdään. Ja sitten sitä, niitä, mitä me kaikki olimme tehty omista mm. sektoreistamme, niitä ei edes käsitelty, vaan sitten kuunneltiin hänen yksipuolista lu luentoaan ja, ja, tuota, ja paikalla olemassa ihmisiä. Hän saattoi haukkua ja tuota, sen mä huomasin jo silloin, että ihmisten jo ilmeistä ja kehon ason, asennosta näki, että ne olivat niin väsyneitä jo. Uh, Ymmärrät varmaan, mitä me tarkoitan. Kyllä, se kyllä. Se on just sitä, mitä tämä teema käsittelee. Energiavampyyri. Joo. Ihanaa, ihanaa. Hän Ihana. ei tuntenut minkään näköistä. Tuota, hän, mitä enemmän me väsyttiin ja oltiin niin kuin, tavallaan myös henkisesti väsyneitä. Niin siis oltiin todella, että mitä varten. mitä varten Työt seisoo, täällä pitää istua. Niin tuota, sitä pirtäväksi hän muuttui. Niin. niin. Me jo silloin puhuttiin siitä tiettyjen ihmisten kanssa. Että huomaatteko, että tämän kokousten jälkeen me ollaan aivan väsyneitä. Juh. Aika se olisi ollut kymmeneltä aamulla ja kaikki syöny aamiaisensa ja se on muuta. Että siitä olisi kysynyt. Niin tämä on juuri? On. Ja tämä just nimenomaan on turha kysyä, että mitä se siitä saa itse. Koska nimenomaan sitä piirteyttä kun muut lamaantuu, niin hän vaan voimistuu. Aivan. Ja <laughs> juuri näin. pulskistuu. Joo. Si onko Joo ja sitten oh, oh, mikä no. mu muun jos kehon kiinnitti huomio, että... Monet idearikkaat ihmiset ja hirveän ahkarat ihmiset, niillä alkoi pääpainua sillä, että ne tuota katseli niinku alaspäin, niin kuin noloihminen, niin se on just sitä. Siitä on vedetty kaikki virrat niinku pois ja kaikki energia ja kaikki sellainen, niin tämä oli mole aivan ihana, kun mä kuulin tuossa äsken, kun radion, että on tällainen niinku ohjelma, jossa pystyy tätä asiaa käsittelemään, niin... Ää, se on, se on yllättävän yleistä. Hei, nyt, tu nyt tulee semmoinen tärkeä kysymys, että onko niin kuin, mikä sun kuva on ollut tuosta tilanteesta ja tästä hahmosta, että onko hän ollut aidosti ja vilpittömästi itse tietämätön tästä vai tieskö hän koko ajan olevansa energiavampyyrinä liikenteessä? Ky kyllä mä uskon, koska hän tähtäisi siihen oikeastaan vuosikausia ja just tää tällainen, että joka paikkaan hänet piti nimetä ja joka paikkaassa hän niin kuin oli. Mutta sitten se sai jäädä toisten huoleksi ja ylimääräisiä töitä koko ajan muille. Ja sitten hän itse loisti. Niin se oli just sitä. Ja moni oli hirveän pettynyt siihen, että mä en tee työni hyvin. Miksi tästä ei niin palkita, niin energiavampyyri veti niin pinnat Ky omalle taholleni. Tämä on just siitä energiasyömistä syömistä. Ja kun sanotaan se, että kun ihminen viettää niinkin, niin kuin minäkin esimerkiksi työelämässä virastossa yli 30 vuotta. Niin mä tiedän ihan tasan. Ja näki heti oikeastaan sitten harjautuneella silmällä pikkuhiljaa, kuka on tämä energiasyöppö ja, ja kuka on, tuota, kuka on niin kuin ihan muilla linjoilla liikkeellä. Että on ihan, se on muuten ihan ongelma ja mä en tiedä sitten, mulla oli työympäristö, joka oli mies- ja naisvaltainen, että oli tasan. Niin mä en tiedä, miten se toimii pelkästään naispuolisessa ympäristössä tai miespuolisessa että onko sielläkin niitä pesservissereitä? No onko, niin, kun tässä, tässä tulee sekin mieleen, että voiko tuosta niin parantua, energia vaan pyyri itse. Mikä se voisi se reitti olla, että eka askel kai on se, että tulisi jotenkin tietoiseksi siitä ja ottaisi onkeensa, mutta että jos se on tiedossa koko ajan, ja sitä tehdäänkin ihan suunnitelmallisesti, niin, Joo, niin se on tietysti jo. otettu jo tavallaan se ensimmäinen askel, että, että mitä siinä voi, kato kun suurin niin kuin pelkohan tässä nyt on, on esimerkiksi se, että saatanko minä olla energiavampyyri? Ja sitten täytyisi jotenkin tunnistaa myös itsestään sen, että mitä mä nyt sitten teen. Koska ylä merkkejä on välillä aina ilmassa, Aina on. Niin. Mä, mä itse asiassa henkilökohtaisesti ymmärsin sen hirveän pian, että näin on. Y että... Ja se tietyi esimerkiksi semmoisena, että muiden työt pyyhkästää syrjää tai muiden aikaansaannus pyyhkästää syrjään. Niin. Mutta tarpeen tuulen, siitä otetaan kunnia. niin Se on vetänyt siinä vaiheessa sen ihmisen henkisen energian ja henkisesti tehnyt siitä sellaisen tavallaan niin kuin, saamattoman ihmisen. Ja sitten sitä käyttää hyväkseen heti, kun voi että kun se ei oikein pysty mihinkään Kyllä. ei en ei huomaa, että hän sen aiotti, olisi kannustanut, koska ihmiset eivät ole kaikki yhtä vahvoja. Kaikki ei pysty sanomaan, että ei, ei, älä viitti. Miten te keksittekö missään vaiheessa sellaisia keinoja, miten te selviydytte tästä Eikö siellä porukalla? Vai onko Kyllä, se sellainen? Niin. keksittiin joo. sellainen, että joo, kun se oli niin kokousten jälkeen hän ei siis pitänyt taukoja. Meillä oli neljän tunnin maratonikeskusteluja. Ja sit tuli tämmösiä ihmisiä fyysisiä hommia, kuten pitäisi tässä veskiä sun muuta. Hän kuitenkaan ne pois. Joo, nyt pidetään jätketaan palaveria. Mm, joo, mm, niin että, että semmoinen niin. yli ihminen, että ei käy veskissä. Ja sit me, sit joo, kerran me oltiin sellaisessa omassa palaverissamme sitten ja muutenkin vähän vapaamuotoisemmassa palaverissa. Kaikki sanoi ihan samaa, että se on aivan kotonakin vielä rättiväsyteitä. Eikö se ole sitä, että oli vetty energiaa? On sitä se on, että täm, sitä, tämä on se ihan on. selkeä joo, joo. Se Kemia, niin, niin. mikä pitäisi olla. hän kielsi koko henkilö kemian ensinnäkin, että semmoista ei ole. Oho. Että Oho. Niin kuin mä sanoisin, että liika vaan leikka pesti, niin hän ei ymmärtänyt semmoista. <laughs> Mutta se oli aika, aika rankkaa. Siinä mielessä, että kun tuli uusi ihminen, joka oli niin kuin täynnä, niin kuin mä oon nyt niin päässyt tuota kauppa-opistossa ja mä oon, niin se, se ryttäisi senkin ihan niin muutamalla sanalla, että niin, no sä et tiedä missään mitä, kun saat vielä niin nuori. Ja se on just tätä tämmöistä, niin se on sama kuin vetäisit toisesta sen energiaa, mikä nuorilla ihmisillä on yleensä. Joo. No. Joo, ja nollataan työelämässä yksinkertaisesti ja kaikki Tätä on energiavampyyriä. Sitten kyllä. mä en mene sanomaan kenenkään ihmisen yksityiselämässä. En ole ihan sellaisiin ihmisiin törmännyt, mutta työelämässä törmää. Sanotaan näin. Joo, kato, kyllä, siis tähän saattaa olla todellisuusterapiaa nyt monelle, joka löytää itsestään näitä energiavampyyrin piirteitä tätä kuunnellessa, mutta ei tässä oikein ole mitään oikoteita, että siitähän voi parantua itse, niin pelkästään vaan kuuntelemalla näitä kuvauksia. Mutta on siihen mittarit olemassa. Siihen on olemassa mittarit. Meillä tehtiin työterveyslaitoksen toimesta työviisivyskysymys. Siellä kaikki muut osastot ja kaikki muut toiminnot sai ää, maksimipiste oli viisi. Ykkösestä viiteen ja viisi oli maksimi. Hirveän monet. Työnohjaustoimintaa, asiakaspalvelu, ne sai viittä pistettä. Osittain niistä kysyttiin myös asiakkaalta. Tämä johto, tämä päällikkönainen niin kun edusti yksin, huom, yksin niin sai yksi tai nolla. Kyllä se silloin alkaa näkyä. Niitäkään onkeensa, että, että joo, ja sitten oli tämä, että arviointi siitä, kokonaisarviointi, että työyhteisössä on pahoinvointia. Ei me sittenkään enää itseensä vielä. Että. Kyllä. Tämä ja tietysti ei ole syytäkään, jos tämä on kaikki ollutkin ihan tarkoituksenmukaista, mutta tämä on, tämä on kyllä sellaista ihan aukotonta perustelua ja kuvausta, että kyllä meidän täytyy nyt vaan suostua tähän, että energiavampyreitä on olemassa ja meidän pitää löytää tähän nyt joitakin keinoja. Meidän pitää pystyä tällaisten tiimien myöskin auttamaan tätä energianvampyyriä pois siitä maailmasta. No, Sit muuten me ei tietää, selvitä. Keinoin. Näin on. No. Niin niitä, hei, kuunnellaan niitä. Kyllä niitä tulee vielä. Ja hyvä. Pidä radio auki. Kiitoksia. Kiitti. Ei mitään. hei vaan. Voi, voi, voi, voi. Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantai-tanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.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 Ota levy koko elma, sun nimi mun on velta Voit vasemmalle poistuu Oon leikannu, liimannu palasi Mun tilkkut äkki mut koht on takasi Tää ei oo si Rodeo on siis Anna Puun, Eerinin ja Iida Paulin tämmönen superyhtyö, joo, jotka siinä laulavat. Siis, ei olla ensimmäistä kertaa hevosen selässä vai mitä se sit sitten on. Jotenkin näin, aikavarkaat, lievempänä ilmiönä puhutaan meillä töissä aikavarkaista energiavarkaitakin tunnen. Joo, se, se voi hyvin olla, että aikavaras on yksi tuommoinen, myös alakategoria tähän, kun puhumme tästä energiavampyyreistä tänään kanssa kansakunnan kahvitunnilla tässä. Puhelin numeromme 020317600. Se tuntuu olevan tuttu. Pitkää pinnaa vaan sinne, jos odotteleet, että milloinkaan täällä vastataan. Tänne soittaa nimittäin nyt monet muutkin. WhatsApp-numeromme 0401455666. Nämä on molemmat vapaasti käytössä ja löytyy myöskin tuolta yle.fi kautta Radio Suomi sieltä yhteystiedoista, nämä valtakunnallisten lähetysten yhteystiedot, että sieltä vaan rimputtamaan ja kyllä tänne nyt tulee todella puheluita ja tulee tänne näitä viestejä. kun kysymys on siis energiavampyreistä, että miten tunnistaa, kuinka suojautua, mitä tehdä, jos olet energiavampyyrin uhri ja sitten päästiin tässä jo oikeastaan sinne seuraavalle levelille eli Kyllä se nyt huolestuttaa, että saatanko minä olla energianvampyyri. Mitä voi tehdä, jos itsessään tunnistaa nyt näitä piirteitä, joita täällä nyt on kovasti kyllä määritelmää, on tullut jo tähän mennessä. Kuka soittaa siellä? No Jarmo täällä, terve. Terve Jarmo, onko tuttu ilmiö tämä energianvampyyri? No minä vähän kapinoisin sitä vastaan, kun lyödään tämmöisiä leimakirmeitä toisiin ihmisiin, eli uhriudutaan niin sanotusti tämmöisellä asialla, kun voi se vika löytyä itsestäkin, mutta se, en, tuota, sen aikavarkaa minä tunnistan, eli kyllä semmoista löytyy. Mutta tuota, kun meillä ihmisillä on tapana käsitellä asioita eri tavoilla, niin kuin minäkin tässä, eli niitä näkökulmaeroja on, niin ei kukaan tietentahtoen olisi tämmöinen, mikä se on se energiavampyyri, eli on niin. hirveän nimikin siinä, on. että vampyyri on tämmöinen vihamielinen eläin, joka imee verta, niin minusta tämä on hirvittävä käsitellä henkilöitä tällä nimellä. Niin, ikään kuin, että tahallaan oltaisiin energiaa muilta, että eihän semmoista pöh olekaan. On ihan totta, että me ollaan eri rytmisiä me ihmiset, joten jollekinhan se energiavampyyri voi olla ihan toisenlainen kuin toiselle. No joo, kyllä siis tämmöisiä aikavarkaita, sen nimitys minusta olisi sopivampi, eli se olisi vähän lievempi ja kuvaisi niin kuin enemmän sitä, niin kuin tuollakin yksi henkilö kertoi, että teetätetään turhaan töitä. Mäkin voi sanoa sillä, että tuotta terveydenhuollossa teetätetään hirveätä tilastointia aivan turhaan, eli se on sitä aikavarkautta, mutta en mä nyt koe siis henkilöä, että se olisi Tahalla on vampyyri. Niin. Minä lähden siitä, että ihmisillä kaikilla on niin kuin päällimmäinen tarkoitus olla hyvää ja tuota huomioon ottama toisia kohtaan, että kuka tunnustaa, että hän haluaa olla paha ihminen. Nimenomaan. Ja tämä tarkoitus pitäisi oikeastaan erottaa siitä teosta vähän niin kuin samaan malliin kuin tuolla hän ei ole tapana eikä sallittua syyttää valehtelemisesta toista edustajaa, vaan se on puettava sellaisiin kiertoilmaisuihin, joissa se intentio on toisaalla. Eli ei syytetä tekemisestä, vaan kerrotaan, että näin on tapahtunut. Kuten niin, esimerkiksi totuuden muunteleminen on niin, tapahtunut. Puhutaan muunneltua totuutta näin ja se on, että kyllähän se tietty kaunopuheisuus kuuluu tähänkin, mutta Toivottavasti nyt muut niin. kuulijat ei katso, että täällä nimenomaan se energiavampuuri pääsi ääneen, mutta tämmöiset mielipiteet minulla on, että vähän mä karsastin tätä, että mistä tämä termi on tullut, mulla jäi ne alkujuonnot kuulemat. Kyllä mä pidän vaan radio auki, kyllä mä kerron sen vielä uudestaan ja hyvä ku sanot tuon, tuohan on ihan kohdallinen ja mahdollinen tuo, tuo kommentti tähän kyllä. Joo, Kiitoksia. Tämä on hyvä, etkä ole ollenkaan nyt energiavampyyri ollut, että turha pelko, vaikka kyllähän se on aina takaraivossa näissä tilanteissa. Ja myönnän sen, että tämä voi olla jollekin moista todellisuusterapiaa, jossa sattuu löytämään itsestään noita piirteitä. Kyllä toi vähän vihlaisee nyt tässä itse kunkin takaraivoa vähän tämä asia. Kuka siellä soittaa? No Mari tässä. Terve Mari. Onko tuttu asia tämmöinen energiavampyyri? No, tota, olen ollut työelämässä varmaan 40 vuotta ja tota, on tullut vastaan erääskin tämän tyyppinen persona. Tunnistat. Osittain, osittain on myöskin kysymys narsismista, että on ihmisiä, jotka tosiaankin ää, minä, minä ajatus on jäänyt päälle, että tavallaan se itsekeskeisyys on tosi yleinen piirre. Siitähän tuli siitä narsistista semmoinen aika yleinenkin kritiikin ja haukkumisen sana. Eikö se on ihan realistinen. Mm. Minä itse kasvustieteen maisteri ja minä kyllä ja psykologiakin olen lukenut, että olen tunnistanut kyllä tämmöisiä piirteitä ihmisissä, että, että se kehitysvaihe jollakin tuolla tuntuu, että se jää ihmiselle jokin se semmoisen, ihmisen äh, kehitysvaiheessa jää päälle joku tämmöinen äh, kolmivuotiaan äh, persoonallisuus, eli tavallaan on, oma minä ja itse on se tärkein asia ja, niin energiavampyyrissä on siis näitä samoja piirteitä on, sitten. On piirteitä. on. Et se on niinku tämmöinen kansanpielen nimitys niin varmaan se, kun sanotaan, että on tämmöinen energiavaras ja tämmöinen vampyyri. Et nämä tavallaan vievät energiaa toisilta ihmisiltä. Se itse on termi semmoisia, jotka tosiaankin saa niinku hallituspaikkoja ja, ää, ja varmaan kansanedustajissa. Ja näissä hallinnon paikoissa ihmisiä, jotka tavallaan niinku ovat saaneet sen oman aseman. Mikä ettei olisi, hehän edustavat joo, koko kansaa. ei osaavat esittää sitten semmoista roolia, että tavallaan sitten he ei huomioi muita. Että esimerkiksi minullakin oli yksi työkaveri, joka kokoukusta aina säännöllisesti myöhästyi ja tuli kertomaan aina sitten, että no mitä te olette päättäneet, mitä te olette sopinut, että mä en ole ollut paikalla, että voitteko aloittaa alusta tyyliin. Niin, joo. joo, sit, joo. Eikö tämäkin ole vähän semmoista? On, ihan. Niin, mallan on käyttöä. On, on ja varsin jos se tahallista on, niin käyttöä ne, nimenomaan. Muuten Mä... sitä on vaan huolimaton ja hutilo ja vahingosnääs. Joo, <laughs> mutta on myös sitä mieltä, että myös ihmisten mitä voi tehdä, on sitä, että pysyä mahdollisimman kaukana. Et mäkin koen, että oh. en niin mielellään sitten ole tekemisissä ja tavallaan, että ei päästä sitä energiaryöstöä tapahtumaan, että pysytte ne kaukan, kaukana, jos huomaan, että ihmiset on semmoisia piirteitä. Omat rajat. Niin, että vetäisin omaan rajan. Heilläkin yrittää rajoja vetää, mutta se on pysyvä ominaisuus, että oletaan, että semmoiset ihmiset ei sitten... Itse huomaa sitä. Ei ja pysty. Niin joo. nimenomaan, joo, joo. Ja sitten joo, muillehan itse. ei rajoja voi vetää, koska kukin täällä meistä vaan toteuttaa omaa kohtaloaan tässä maailmassa. Sitten, sitten jos ajattelee, että miten tämmöiset ihmiset toimii. Jos heille antaa palautetta tai he valittaa ja valitaan joku toinen ihminen tilalle. He tekevät sitä valituksen. Niin, niin, kyllä, kyllä. Se vaatii korvauksia. Että nyt tässäkin joku prosessi taas menossa mm. lähipiirissä, niin kyllä mä ajattelin, että ei ole helppoa. Että sitten miten semmoinen vitsi... Pyrkiä uudelleen, kun häntä ei ole hyväksytty niin, niin, niin. ja koettu, että muut ei hyväksytty, mutta että tämä on ongelma ja heidän kanssa täytyy pärjätä. Tuohan on vielä palata ihan hetkeksi nopeasti, kun alan ihmisenä niin tiedät sen, että sitä narsistidiagnoosia alettiin heitellä niin kuin kansanomaisesti esimerkiksi entisiin puolisoihin niin yhdessä vaiheessa tässä maassa aika huolettomasti. Huomasitko sellaista, että siitä Joo, tuli sellainen on, yleisnimitys? No. Niin. Kyllä. Mutta tota, tosiaan se on hyvä haukkumasanan. Niin. Oikea puolusti ja narsisti, niin kyllä käytännössä jokaisesta meistä löytyy niitä piirteitä. Niin, se on olemassakin ja se ja on se, eri asia. Jokaisessa meistä on, mm. se, että se, missä määrin sitä on sitten ja minkä verran voi alkaa dominoida sitten toista ihmistä sen niin, mutta et, kanssa. Mutta niin. mulkvisti on kuitenkin eri asia kuin narsisti. Niin, joo, no voi, sanoa, että se sitä sitten niitä kansan omat mutta että niin, tämä on nii. hyvä haukkuma sanana. Joo, joo, jo, no mutta tämäkin on hyvä minusta ottaa tässä esiin. Niin kiitos, kun soitit kuulee ja oikein ja. hyvää lauantajatkuja. Pidä radio auki, kun täältä ja voi kiitos, tulla... Mitä kiitos, Kiitos, ongelma. kiitos paljon. Moikka, kiitos, niin. no, voi on voi, voi. Onhan tämä ja se on kiinni aina siitä, että minkälaista viestiä tänne tulee. Puhelua ja muuta viestiä, että minkälainen tämä on. Minä nyt omalla vajavaisella tavallani yritän täällä... Senkin kylvyä nektarin yhteiseen, maljossa saheli. Simenin luotettiin, iloa tuotettiin. Tauhina sinut näin, vesäinen ystäväin. Mä yksinkäin, se oli sun pika, senkin sika. Se oli sun syy, senkin kyy. Onnen numero. kuntaan siinä vertautuu entinen puoliso ja kyllähän täällä nyt puhutaan tästä narcissti-termistä, aika paljon. Täällä aika paljon yhdistetään tätä energiavampyyriä tähän narsistiin. Täällä sanotaan yhteisö narsisti pitää vaikkapa valtuuston kokouksessa yltiöpositiivisen puheenvuoron joka ikisestä asiasta. Hän esiintyy joka ikisessä paikalliseen numerossa. Jopa lomiltaan pitää lähettää kuvia ja juttuja lehteen. Se, mutta se on julkki, on toi määritelmä. Sekin on yksi tällainen sivistyssana. Ei kuin kansantajuisen termi. Imee ympäristönsä tyhjiin, antamatta itsestään oikeasti mitään. Eli niin kuin höttöä sisällön tilalle. Niin. Kyllä täällä näin, näin sanotaan, mikä tämä nyt oli, myöskin sanotaan, että näissä puheluissa on kuvailtu narsistia. Olematta alan ihminen, niin en ala tässä diagnosoimaan, mutta sen nyt sanon, että siitä tuli kyllä muotitermi ja sitä varsin villisti käytettiin. Ja kuten tässä yksi puhelukka oli oikein hyvä myöskin, niin tänään niin tässä huomautettiin, että on aika aikamoinen leima, tähän on oikeastaan niin kuin muiden haukkumista, jos energiavampyyriksi sanotaan ja siksipä meidän onkin tarpeen tässä tarkasti määritellä, että mistä on kysymys ja mikä neuvoksi ja miten esimerkiksi energiavampyyrin itsensä voisi pelastaa. Siitä korimuksesta, johon on joutunut, kuitenkin on lähdettävä siitä perusolettamuksesta, että eihän sitä nyt kukaan tahalla semmoinen ole. Kuka soittelee siellä? Siellä radio varmaan auki, että kun olet tässä linjalla, niin laita vain radio kiinni. Sitten kuulet puhelimesta, kyllä. Että mitä täällä tapahtuu? Yksi energia yksi vampyri, uhri. Onko näin? Mitä kyllä, on tapahtunut? No, tämä energiateollisuus kaikki selitteli, että kun... Tuota että niin tuota, mistä, mistä nyt johtuu sitten sähkön hinnan korotukset. Ja sitten minulta on energia aina silloin, mutta tuo sähkön on tulossa minulle. Kyllä, kyllä. Meinaatko siis, vihjaatko, että kysymys on jostain isommasta huijauksesta, jonka uhrina olemme tässä koko Suomen kanssa. Oh. En nyt huijauksessa sano sillä tavalla, mutta. Tuta, sano nyt vaan, mutta, jos olet sitä mieltä. Kuudessi, no niin, no niin, no niin, sillä tavalla no niin, on niin, no niin, siitä, niin, no niin, no niin, no niin, no niin, että niin, no niin, no niin, no niin, no niin, no niin, Mentästä tuollaisen pörssihinnan periaatteella, niin sitä hän ei ikinä tietäisi, että mitä se kahvia maito tänään mahtaa maksaa. Eli oli marka ja nyt on kympin. Ei, niin, no mä en hintoja sillä tavalla, mutta tuota, mm. tämä, mä saanko, saanko kaupama, sillä tavalla muutaman vuotta. Käsistä. Joo. Ja selityksiä on todella paljon, että miksi se sillä tavalla ja selity, heittelee? Ja selityksiä niin. on paljon. Eikö ole? Mielikuvituksellisia, että aina oikein edes tajunnut, mitä siinä edes yritettiin tarkoittaa. Ei, ei ihan. ovat nyt tästä ja tästä syystä johtuu sähköinnon Kyllä. Näitä on jo tässä tota, vähän pissattu silmä, niin muutama vuosi. Kyllä tämä on kai ihan vahvallinen kommentti tähän asiaan Kuule, mennään lähetyksessä eteenpäin. Olipa hienoa ja ilahduttavaa kuule, että soitit ja otit tämän esiin. Minä en olisi uskaltanut. Niin? Oli paha tämmöinenkin. Loistavaa. Asiankampi kutsuttiin esillä tässä. Kyllä, kiitoksia. se serevä joo, kiitos sinulle. Vau, wow, mikä flamenko yllätys se oli, mm -hmm. se oli aivan upea. Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijä Salla Saarisalo, sekä Ylen tuntematon sotilas Lukumaratonin puuhanainen Minna Joenniemi, sekä yksilukijoista näyttelijä Amos Proterus. Tuntuu, että niin olisi mask Singerissa ja, ja tota, Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa samaan aikaan. Tuossa oli niin kuin riskit siihen, että on... Korni tapaus. Siinä oli ehkä vähän semmoinen niin jopa käännös fiilis tietyssä mielessä. Levylautakunta Radio Suomessa ja Yle-Arenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Levylautakuntaa siis sitten yhden jälkeen. Lähinnä nyt 11 uutiset Radio Suomessa ja sen jälkeen jatketaan kansakunnan kahvitunnilla aiheesta Energia Vampyyrit tänään. Tuonne puolen päivän uutisiin saakka mennään tässä aiheessa. Presidentti Alexander Stubb korostaa Suomen turvallisuutta jalkaväkimiina kysymyksessä. Suomessa on viime aikoina noussut keskusteluun jalkaväkimiinojen paluu, mahdollinen paluu osaksi Suomen maanpuolustusta. Keskustelua miinoista on peräänkuuluttanut muun muassa puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola. Suomen on varauduttava Venäjän uhkaan, presidentti Stubb sanoi hetki sitten Ylen ykkösaamussa. Lähtökohtaan on se, että meidän suurin uhka on Venäjä. Ja siihen uhkaan on vastattava tavalla tai toisella. Maailma on hyvinkin erilainen kuin se aikakausi, jolloin ottavan sopimukseen mentiin mukaan. Minusta tässä ehkä hyvä esimerkki on Venäjän ja Ukraina välinen sota tällä hetkellä. Siis Ukraina pyrkii pysäyttämään Venäjän jalkaväen Ja silloin on esitettävä kysymys, että miten se parhaiten sen tekee. No hyvin todennäköisesti osittain miinojen kanssa ja osittain lennokkien kanssa. Me menemme näissä kysymyksissä Suomen turvallisuus edellä. Silloin, kun turvallisuustilanne muuttuu, me reagoimme. Me suomalaiset olemme olleet tässä aika hyviä. Hyvä esimerkki, kun Venäjä Ukrainaan hyökkäsi helmikuussa 2022, niin Suomi teki päätöksen kutakuinkin heti, että me liitymme NATOon. Suomi luopui jalkaväkimiinoista ja liittyi ottavan sopimukseen vuonna 2012. Luottoluokittaja Muudis on alentanut Unkarin luottoluokituksen näkymän negatiiviseksi vedoten maan hallinnollisiin heikkouksiin. Yhtiö on huolissaan siitä, että Unkarin vihamielinen suhtautuminen EU-hun voi johtaa taloudellisiin seurauksiin. Analytikoiden mukaan Unkari voi menettää huomattavan määrän EU-rahoitusta, koska maa ei täytä ehtoja näiden varojen vapauttamiselle. Siinäpä vilahti kello 11 uutisut. Ja on tommonen hyvin kompakti uutispaketti, kestää pari minuuttia tai jopa vielä vähän vähemmän ja nyt jatkuu kansakunnan kahvitultiin. Yle Radio Suomi. vampyyrit on siis aiheena tässä näin ollut jo tunnin verran ja täällä näitä määritelmiä tulee myös Whatsappin kautta. Yksi energiavampyyri tyyppi haluaa jakaa elämänsä surkeuden ja saattaa jopa kysyä neuvoa tilanteeseen, mutta ei aiokkaan noudattaa neuvoja, vaan haluaa imeä sympatiat. Tämä on Maaritin viesti. Joo, toi on varmaan just se alakategoria, <lacht> Miksi sitä tässä sanoin, niin joka on toi tunnevampyyri, joka siis uhriutuu monella tavalla ja saa voimaa siitä säälistä, jota hänelle Tosi tilatusti, mutta kuitenkin jaetaan. ja Sitten taas tämä, että mistä tämä tulee tämä koko termi, energiavampyyri. No kyllä mä nyt pari tällaista juttua, Iltalehti, Anna-lehti, joku vuosi sitten tätä viljelyä ja kyselyä, että mistä tällaisenkin hahmon tunnistaa. Mutta kyllä minä törmäsin tähän siis maksilla pyörivässä vampyyrisarjassa. Tämmöinen siis hyvin humoristinen viihteellinen kuin What We Do in the Shadows. Moni sen tuntuu tietävänkin täällä myös tulee viestejä. Siinä on siis näiden perinteisten vanhan liiton vampyyrien lisäksi on myöskin energiavampyyri. Hän hänen nimensä on Colin Robinson ja kyllä on Colin Robinson faneja täällä näyttää olevan myöskin, että on hyvin tunnistettavaa. Ja täällä sanotaan myöskin tää Japen viesti, että olen sen jälkeen, tämän sarjan, ilmeisesti niin jälkeen kun olen nähnyt tämän sarjan, niin tunnistanut näitä tyyppejä pitkin poikin ympäristössä ja maailmassa. Näin voi, näin voi todellakin voi käydä. Joo. No nyt mun täytyy täältä, nyt kadotin, kadotin tällaiseen. Niin ei, kun tämä on Maartin viesti, jossa sanotaan näin, että on hyvä ja tärkeä aihe, jos käyttäisit energiavaan sijasta termiä energiasyöppö niin moni saattaisi ymmärtää asian paremmin. Kiva ohjelma sinulla. Kiitos, Maarit. Tämä on just niin hyvä kuin mitä tänne tulee näitä viestejä. Niin Kyllä tota, se nyt tästä vielä puuttuu, että tämä vielä paremmin ymmärrettäisiin, <tos> kun kyllä tästä on aika hyvin saatu kiinni. Et jos vampyyri on tällainen, joka verta imee muilta olento, niin, niin totta kai vampyyri on siis olento, joka imee muilta energiaa. Ei se siis sen kummempaa. Kuka soittaa siellä? No tämä soittaa Jorma. Terve Jorma. Mulla oli sellainen juttu, että kun tota, on olemassa sellaisia kiusaajia, siis kiusa henki. Ajatellaan, ajatellaan, että mä olin sellaisella työmaalla töissä, niin siinä on porukat aina kahvitunnilla ja, ja ruokatauolla, niin kävivät yhdessä samassa kopissa, pienessä kopissa syömässä ja sitten siellä oli yksi sellainen, mikä ei tullut siihen ruokapöytä ollenkaan, joka söi siellä niin pukukaapien välissä. Siellä ja, tota, noin, niin se oli niin tällainen uskollahkolainen. Niin yksi mies kiusasi niin sitä ja haki porukan naurut sen, sen miehen uskon lahkolaisuudesta ja se kävi jopa kattamassa sen eväät, että mitä silloin evään päällä, kun se uskon ei an, antanut syödä makkaraa eikä niin kuin veri, verta ja lihaa sillä tavalla. Niin, tota, se haki sillä porukan naurut ja se piti koko porukka niin kuin orkesterin johtajaa ja Nauruhärähdyksiä kuulu sieltä ja tääntä, ja se puhuu ja puhuu ja puhuu joka päivä. Ajattelen joka päivä, ja menin sellaiseen työpaikkaan, ja olin 15-vuotias. Tuota, tämä tämä tuota katkesku kuin kan, kananlento, kun tota noi päätä leikattiin. Minä sanoin sille yhtenä päivänä sille, että kun se söi ja joi kahvia siinä, niin tuli sellainen pien tauko, niin Mä sanoin sille siinä, varasin oikein sen ajan, että mitä sinä sanoisit, jos joku tietäisi, että sinä oot vaikka homo ja, ja täällä tiedettäisiin ja alettaisi sinua kiusaamaan siitä homosta, niin kestäisitkö sen huudon ja naudun ja pilkan, mitä sä oot koko ajan niin huutanut ja jatkanut? Niin yritti lyödä mua, mutta mä, mä olin varoillaan, mä väitin sitä ja... Me kävi kaverit siihen kiinni molemmin puolin, että et poikaa lyö, jos et kestä tuommoista vastaheittoa, niin lähde pois. Joo. Se lähti kuule siltä pöydästä pois, että pulloja ja auki ja leivät jäi siihen pöydälle. Ja ne oli vielä seuraavana päivänäkin, kun kukaan ei istunut siihen kohdalle. Kyllähän tuommoinen kiusaaja ilman muuta energianvampyyri on. Se on ihan Joo. selvä asia. Ja ja... Niin, eihän, niin sitä kun sanotaan, että ihminen on ihmiselle susi, niin eihän nyt yksikään susi tolla tavalla toiselle tee, kuin mikä ei, tuo... Niin, <laughs> mm. ei, niin. se, se, se on, se on naurettava ja se on vitsiä siihen aikaan, katoin se homosana oli jollain, jollain tavalla niin kirosana, siitä on yli 60 vuotta. Se niin. on tällainen 77 ukkonen, niin en saanut työpaikkaa eikä sitä mutta, muuta, mutta se, että... Tuli niin hiljasta sen jälkeen ja sitten pikkuhiljaa alkoi puheensuodina niin kuin normaalisti normaalisti työpaikkopissa puhuttiin ja vaihdettiin niitä omia tietoja. Niin tota, vähän ajan periaatteessa joku tuli mua selkää siellä työpisteellä, missä mä olin ja toinenkin, että... Johan oli voimasana. No niin, no on niin, no niin. niin. mutta eikö ole tuota myönteistä kehitystä tapahtunut, että siis seksuaalisuudesta kiusataan ihan varmasti vähemmän kuin entisinä aikoina, niin nykypäivänä. No, no kyllä, mutta mm. tämä, tämä koski nyt tätä niin sanottua niin sanottu uskonlahkoa, mutta kyllä. Se, se on kuitenkin se kiusahenkili, mä, mä olen ollut koulukiusattu ja on kiusattu työmaalla, kun mä, mä oon hirveen ja muuta, mutta se katkesi, kun kanan laulu, niin yksi sanoi, että tippu kuin tirppa oksalla. Kyllä sinä oot teinut <tos> teon ja tuolla <tos> lailla pitäisi pystyä ja uskaltaa reagoida asioihin, vaikka niin nyt meillä sitten turpaa saadakin. Sanoin, että mm. Korvissa soi, kun meidän kotia, kato, kun täältä työvalta lähtee, kun se vielä siinä, kun pukukopeilla oltiin, niin se siinä vielä murjoi niitä juttuja, niin tota, äh. korvissa soi kotonakin, niin Joo. se loppui siihen. Kyllä, ja kyllä me ollaan. Niin. Tämä on ihan tämän aiheen ytimessä, kuule, tämä, näitä kokemuksia. Joo se ei vielä ollut tullut sitä sellaista räyhähenkeä, kiusahenkeä, mutta nyt on. Nyt on tämäkin sanottu. Kyllä pitää paikkansa. Kuule, Joo. kiitos kun soitit ja hyvä, oikein no. hyvää lauantaita. Joo, kiva. Kiitos. Moikka. Ei, ei. Moikka, Kyllä nämä lähtee moneen suuntaan, tämän kaltaiset aiheet, jotka on vähän hämäriä ihan siis tarkoituksella kun kyllähän tämän voi monella tavalla käsittää tämmöisenkin asian kuin energiavampyyri. Kuka siellä soittelee? No Pekka, täällä moi. Terve Pekka. Mitä mietit? Luot. Ajattelen, että todellisuus on taas tarua ihmeellisempi. niin, Koska tuota, olen ollut havaitsevinani, niin että ja saalistavat laumassa. Joo. Kun yksi haistaa verenhajoa, niin muut yhtyvät siihen välittömästi. Joo. Ja tämä tapahtuu, myös niin kuin ihan todellisuutta myöten näin tapahtuu ja näin toimii tämmöinen energianvampyyri myös. Joo, Joo, kyllä se kokemusten perusteella niin näin voisi kyllä olla. Ai niin, lähdetäänkin tuossa samalla terveisiä rakkaille sukulaisille ja kylämiehille. No, no niin, no niin. Tuli ja siis siitä, mutta aika diskreeti, miten sen sanoisi. Just sopivan varovaisesti ilman mitään nimiä, niin pysy... Pysytään pois lakituvasta. No ei vaan, ei tämä oikeastaan nyt ihan niin vakavaakaan ei ole. Mutta ihan hyvä, kun lähetit terveisiä. Koska kyllä tässä nyt itseensä voi mennä myös aika hienosti. Et jos tunnistaa tällaisia niin. piirteitä itsestään, niin tämä saattaa olla tervehdyttävä tämä lähetys. Sehän on tuota, jos ihminen on niin omavarainen ja niin sellainen, niin silloin ei, ei niin kuin... Lähden näihin peleihin mukaan. Joo. Eli se silloin niin tuota, ei joudu uhriksi enää. Joo, joo. Että vielä, vielä niin, on sitä verta vähän jäljellä. Niin, kyllä, että jos tuolla taitavasti osaa astua sivuun, niin siellä se jonkun tuommoisen judon logiikan mukaisesti, niin se hyökkää ja jatkaa vaan matkaansa. Tuo, tuo oli hyvä poikti judo tähän, tähän justiin, että... Semmoinen täytyy tehdä semmoisia väestöliikkeitä. Just näin, joo, kyllä. kyllä. kyllä. Ei, hyvä huomio tämäkin, että laumassa ollaan saalistamassa. Kyllä, niin, kyllä. Joo. kyllä. Semmoinen se ihminen taitaa olla. Me kaikki, meissähän on omat semmoiset energianvampyyrin piirteet. Toivottavasti ne tulee itse huomattua. No se on itse tutkiskelua ja, ja tuota, kokonaisuuden tajuamista, joo. että missä niin mennään että mitä asiat merkitsevät, miten ne tarkoittaa. Oikein hyvä. Hyvä lause. Tuossa on viisautta. Kiitos, kun soitit. Kiitoksia. Okei, okay, moi. Moi, moi, moi, moi, Täällä on muuten viestejä, joissa niin kuin tätä taivastellaan, että on hienoa, että tämä on tullut huomattua tämmöinenkin asia. Täällä on että ihana kuulla, että muutkin huomaa tämmöisen olemassaolossa itse erakoitumassa, kun on erityisherkkä näille energioille. Tässä puhutaan nimenomaan, että miten pääsee eheyteen, puhutaan eheytymisestä. Että kyllä ton miettii moni nyt tota kautta myöskin, että kun kiinnittää merkityksiin ja tähän elämän kokonaisuuteen sillä tavalla huomiota, niin jotain voi jättää siis tosiaan myöskin väliin, eli väistöliikkeet on mahdollisia. Ovelalla tavalla tämä menee niin tuonne filosofian puolelle tilkan verran tämän aiheen käsittely tänään. Vai. Eppu Normaali, pimeyden tango. Osa vuosia kolme kuukautta sitten, kun tämä alkoi tämä kansakunnan kahvitunnin uusi tuleminen, tai mikä tämä nyt on ollut tämmöinen toinen tuotantokausi, viimeisin tuotantokausi, niin kysymyksessä oli tämmöinen aihe kuin, että pitääkö kaikkien kanssa tulla toimeen? Voiko yleensäkään kaikkien kanssa tulla toimeen? Ja silloin jotenkin se lopputulema oli niin, että no... Se on oikeastaan ainoa mahdollinen tavoite, vaikka ei se aina voikaan olla mahdollista. Sitten kävi ilmi, että siellä on olemassa sellainen raja, joka on ihan hahmotettavissa, että sitten jos ei olekaan hyvää tahtoa, niin sitten loppuu se myöskin se halu tulla toimeen tämän tyyppisen hahmon kanssa ja sitten vaan luota paratkoon, että en itse ole sellainen, että sehän tässä ihmisenä olemisessa on. Olemme, niin kuin aina hoetaan, niin lauma eläimiä ja Kyllähän niin kuin pitää meidän pitää saada asiat tehtyä tai sitten se tietää sotaa, jos ei ollenkaan ole tarkoituskaan eikä tavoite tulla kaikkien kanssa toimia. Näin se vaan on. Toisaalta niin kuin pitää ja se ei ookaan mahdollista, niin siinä sitä nyt sitten ollaan. Ei energia vaan Asiassa on tietysti aika paljon samaa, mutta täällä huomautetaan myös, että ihminen voi myös itselleen olla. Energiavampyyri suunnittelee mielessään hirveän listan asioita, jotka pitää tehdä, ja sen jälkeen on pelkästä suunnittelusta ihan poikki, terveisin nimimerkki, kokemusta on. Näin on. Sitten kysytään myös, että onkohan energiavampyyri toisen energiavampyyrin uhri, eli? Johtaako energiavampyyrin purema siihen, että uhri muuttuu energiavampyyriksi esimerkiksi täyden kuun aikaa tai joutuessaan ei sopivaan työpaikkaan tai elämäntilanteeseen? Tämä on Sannin pohdintaa ja mä lähden tuohon saman tien mukaan. Kyllä se saattaa todellakin tarttua niin kuin tässä perinteisessäkin vampyyrissä, joka vertaimee imee, niin energian imiä saattaa tartuttaa sen ja tuossa on niin hyvä kohta vielä tuossa. Sanni viestissä, että nimenomaan tämä näin, että kun joutuu sellaiseen ei-sopivaan. Eli otellisissa olosuhteissa, niin miksei se näin voisi olla? Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radioohjelma ohjelma Joo, tämä oli se, semmoinen aihe, oli kuin mansplaining, mies selittäminen, mistä myöskin otettiin esiin että kaikki menee ihan hyvin. Siihen saakka ja selittämistäkin kestää siihen asti, kunnes tulee ihan kunnon energianvampyyri ja sitä ei sitten kestä enää ollenkaan. Kuka soittaa siellä? No täällä on Kari morjens. Terve Kari. Onko tuttu asia tämmöinen energianvampyyri? No kyllähän se on. se on. Mä en oikein ikinä ymmärtänyt noita ihmisiä, mitkä ei niin kuin, ajattele. Mä oon tämmöinen hippi kommentoimaan vaan, mutta... niin, niin, kato. Miten se hippiys elää sulla tämän asian kanssa? <laughs> no siis, en tiedä saako täällä kiroilla, mutta niin no niin. kakkaa pitää lapioida ja niin edespäin. Ihan vaan silleen, en tiedä. Onneksi mä tunnen muutamia vähän niin kuin ihmisiä, kun minä kukaan ei jaksa niin kuin, ottaa stressiä ja ainahan herätyskelloa herääminen tituttaa ja niin edespäin. Mut jos on kivaa töissä ja niin kuin, kiva päästä hima töistä ja sillä niin ei stressiä. Nyt mä tajun ton, mitä se tarkoittaa. Se, sullakin on toi tietynlainen väistämisen logiikka tossa, että kyllähän erilaisten ja hankalienkin ihmisten tai tilanteiden kanssa pärjää, kun ei ota niin raskaasti. Niin, sillä, siis kaikki, kaikki tilanteet pitää tietenkin kohdata, ei niitä voisi sivuuttaa. Niin jos, jos on vaikka suhteessa niin siinäkin tulee kaikkea. Ja ihan vaikka kävelee kadulla tai käy baaris, niin jotain voi tapahtua. Mutta sillä ottaa vähän rennommin. Niin. ensimmäisenä niin kuin, ala miettimään, että mitähän tuolla on mielessä. Alaa niin vampiroimaan, tai en mä tiedä. Niin. kyllä sen, että tämä on asia, jota ei vielä sanonut muuten kukaan. Tämä on oikein hyvä, kun, kun tota soitit ja kerroit tänne. Siis sähän voit, omat reaktiothan sä voit valita. Niin, niin. Se, Et, sit, niin. Niin, niin. se on vähän niin kuin se lähtökohta muun elämässäni. Silleen, että se voi itse päättää, mitä mihinkin suhtautuu. jos siis asiat tapahtuu, niihin pitää reagoida, mutta silleen, että kannattaako siitä niin proppoi polttaa. Tai, niin se on se tota kannattaisi opetella kyllä, koska kaikki ei ole minusta kiinni. Energian vampyyrihan toimii niin kuin se toimii, mutta se on eri asia, että osuuko se minuun. Että. Selkä. E no, se on sellainen kuin vesihanhen selkä-metodi. No kyllä. Tota, ei ole tosiaankaan helppoa eikä onnistu mitenkään sataprososesti, mutta on niin no, halusin vain tuoda tämän näkökulman. Loistava. Äänen. Ihan kokeilemisen niin, arvoinen ja miettimisen arvoinen asia. Näin on. Hei, kiitos paljon ja hyvää lauantaita. Kiitos Savo. Kyllä mä uskon tuohon. Mä uskon tuohon juttuun kyllä. Hei, kiitos tohon, Hyvä ki, ki, Kiitti. voi, voi, voi. Joo, tuota pitäisi kyllä osata harjoitella enemmän. Kuka soittaa siellä? Kalevi. Terve, Terve Kalevi. Moro. No, siitä on unohdottu nämä kaikista pahimmat kaikki. Anna Energiaa. tulla, anna tulla. Muutele muutaman nimen tässä. Älä nimiä luette. Ei, kun, kun tunnette kaikki näitä. Hitleri. Niin. Stalini, Putin ja monet muut. Joo, kyllä, jotka saavat, on, että... Seuraajan saa uskoa, että heillä on mahtavat voimat. Jaa, totta. Sitten ne häipyy kokoona ja todennäköisessä henkikin. Nämä mestaruussarjan tota pyöreitä. Niin, ja nämä on siis joveli, että ne saa uskoa, että on saanut voimaa lisää. Se huut ajan mekastaa siellä porukassa ja sitten ne suurin niistä menettää voimaa ja menettää henkensäkin. Niin, siinä ei ole kaunis se loppu myöskään, eikä mikään hyvä ennuste, kun mennään vaan tarpeeksi pitkälle. No, ei, ei ole mm. muuta kun ne vaan tarpeeksi soveljaa, niin monet uskovat niihin. Kyllä, kyllä. Ja nämä menneen ajan vampyyrit, niin sitä ei tarvitse hirveästi ennustaa, kun se on kuitenkin sit menneisyyden ennustamista, niin se on helpompaa. Se on uudessa siellä Itä-Euroopassa niillä oikein tarpeeksi vampyyreitä. Niin, kuulemma on ollut jo, että sillekin on joku mallinsa. Olemassa, että mistä tämä on lähtenyt, tämä legenda liikkeelle. Joo, se oli se, mikä se oli se, muistan nyt sen nimeä, mutta... Tämän Dragulan esikuva on ollut. Niin, joku, no. joku, joku linnassa siellä asuja. Oli myöskin sitten tämmöinen, muistan minkä maan, joku johtaja nainen, joka uskoi, että... Että kun tappaa näitä nuoria neisyitä ja lavuttaa niiden vereitä kylpeä siinä, niin nuortuu ikuisesti. Joo, kyllä ilmeisesti on tämmöinenkin tausta ja historia, mistä nämä on sitten lähtenyt liikkeelle. Mutta toi, minä oikeastaan odotin, että joku sanoo tuon yhden noista vielä voimassa olevan vampyrin nimen, jonka äske heitit tuohon. Kyllähän siihen tietysti tiettyä ennustetta on, kun sanoit kuitenkin on Hitlerin ja Stalinin sinne malliksi. Se voi on hyvin hyvä. Ja niitä monia muitakin vähän pienempiä, mutta aika huono näyttää tämä maailman tulevaisuus. Niin, niin. Mutta valtiomiesarjan sarjan tota niin, vampyyrit tuli nyt sanottua, että se on ihan hyvä. Olis ne, siis olisi ollut sääli, että ne olisi jäänyt pois tuosta lähetyksestä. Joo, oli Sinä hoidit Sen, niin kiitos siitä. Joo, kiitos vaan. Hei, lauantaita. Voi Kiitos, voi voi. Tämän viikon sunnuntai vieraana kuullaan lastenkodin ohjaaja Pasi Turkiaa, joka on 30-vuotisen uransa aikana etsinyt reilusti toista tuhatta lastenkodista hatkannutta lasta ja nuorta. Ja siihen on hyvä syy. Lapset on aivan järkyttävän suuressa vaarassa aina, kun ne ei ole meillä laitoksella. Että ne on välittämässä hengen vaarassa tuolla kentällä ollessa. Uusi lastensuojelulaki kuitenkin hankaloittaa merkittävästi hatkanneiden lasten kiinni ottamista. Ajattelekö nämä viranomaiset, että tämä luvaton poistuminen eli hatka on jonkunnäköinen piiloleikki. Se ei todellakaan ole sitä. Kuuntele Radio Suomen sunnuntai vieras kello 15.10. Tätä siis huomenna ja tässä nyt energian asian ja kysymyksen äärellä kansakunnan kahvituntia. Mennään vielä reilut puoli tuntia. Joo, täällä myöskin on lähdetty mukaan tähän, että yksi sellainen tunnusmerkki energiavampyyri, joka on hyvin väsyttävää, on kaiken vähättely. Tämä sellaisen negatiivisuuden lisäksi niin, että nimenomaan on kukaan ei ole mitään, että kaikki vähätellään vaikka hienot asiat, ilmiöt, saavutukset pois. Ketä mä nyt mainitsin siinä, George Clooney on energiavampyyrin mielestä tosi huono näyttelijä ja Linda Lampe on sen osakka soittaa viulua. Kaikkeen sanotaan saman tien, että ei tuo nyt ole vielä mitään. Tästä on tehty muuten laulu. Kari Kuuva on tehnyt nimenomaan tähän henkeen tämän. Jokainen osaa tehdä iskelmän, saa aikaan teeman vetävän. että sitten vain soinnut yhteen liitetään. Iskelmät syntyy niin kuin itsestään. Turhaa on liikaa käydä miettimään. Tai siitä voi tulla liian vaikee, ettei se kansaan edlemmä. ei joku iskelmä tee, siis väännetään taas lemmenpauvaa. Siitä vain ei, taikka se. Jokainen osaa tehdä iskelmän, kun hän vain löytää teeman vetävän. On maailmassa paljon laulun juurta, niillä on tehty rahaa suurta. Mikset sä yöskin voisi yrittää? Ei koskaan vois laulaa, jos ei joku iskelmäte, tee. Siis väännetään taas siitä vai ei, se. Jokainen osaa iskelman, iskelmän. Kunhan saa aikaan teeman vetävän. Otetaan pätkä sieltä täältä, kinosta alta taikka päältä. Sitten vain soinnut yhteen liitetään. Sieltä, täältä, pidosta, alta, taikka, Sitten Jokainen osaa tehdä iskelmän, laulaa Kari Kuva siinä. Nimenomaan siihen sellaiseen vähättelevään sävyyn, että tuonhan nyt pystyy kuka tahansa, joka oli myöskin akuankan. Erää puhekuplan sisältö. Ja seuraavaksi tietenkin tapahtuu monenlaisia katastrofeja seuraavissa kuvissa. Koska extrovertti eli energiasyöppö, ahaa täällä on vedetty yhtäläisyysmerkit, tässä on Iidan viesti. Ei pysty muuttumaan tasapuoliseksi keskustelijaksi ja toisen kuuntelijaksi ja introvertti ei pysty muuttumaan toiselle täyden antavasta kuuntelijasta taas ekstrovertiseksi, niin pelastakaa introvertit itsenne ja voimanne olematta tekemisissä energiasyöppöjen kanssa. Se on ainoa vaihtoehto olla uupumatta. Siis se että alko tekemisissä ollenkaan energiasyöppöjen kanssa. Ja tässä nimenomaan sanotaan, että ekstrovertit on näitä. Olen kertonut tämmöinen ekstrovertti ystäville, mutta he eivät ole pystyneet muuttumaan ja uskon, että he haluaisivat muuttua. Joo. Ja tämä vielä jatkuu tämä myöskin, tämä introvertti Iidan viesti, että extrovertin eli energian ei tarvitse valittaa tai puhua negatiivisia asioita. Se riittää, että se vaan pitää loputonta monologiaa ja ei edes sano mitään, lörpöttelee vaan ja on nopea puhetapa. Vaikeaa on yrittää väliin puhua. No tuohan on just se juttu, että me ihmiset olemme, Erilaisia. Meillä on erilainen tahti ja rytmi ja siksi tässä saatetaan kokea joku ihan viattomastikin nopeasti puhuva ekstroverti energiavampyriksi. Väärinkäsitykset kyllä on oikein mahdollisia. Kuka se siellä soittaa? No Terve Maija. Onko tuttu asia, tämä energianvampyyri-asia? No kuule, no ihan ihmeessä, että sille löytyy nimi, niin. koska... Minulla on vähän sellainen tunnettu otsassa sellainen merkki, että, että minut voi ottaa sitten. Minulla on niinku sellainen, kenelle voi syytää kaikki. Äh, minulla ei anneta puheenvuoroa. Ja minä olen varmaan se hyvä kuuntelija. Jotenkin, mitä tämä on vaikea niinku yhdistää. Tämä oli ihan häkellyttävä kuulla, että, että niin moni ihminen, että monta tämmöistä samanlaista kuin minä. Joo. Ja näin, ihan, ihan varmasti näin on. Ja tämmöinen energia vaan sanoa, sanotaan vaikka lainausmerkeissä sitten, niin haistaa kyllä tämän. Että kuka niin. on hyvä uhri. No jollaan sitten tässä asiassa tekee sen, että kun ne on aika läheisiä ne ihmiset. Joo. Suurin osa. Että kauhean, että ei tule mitään nimiä tai mitään, mutta ihan paha niin. olo, kun nyt kuuntelet, että että Minun lähellä on paljonkin ihmisiä, ketä on juuri tämmöisiä. Että yhtäkkiä me tunna vaikka joku puhelun päätyttyä, että ei hyvän aika. Mulla on ihan hirveä olo niin. vaahduttaa ja sitten niin tilaa opiutu pois. Hirmu vihainen olo tulee. Joo. Mä katsotaan puhelun tarkoitus on kyllä niin kuin joo kyllä piristää. Ja olipa kiva jutella, että yhtäkkiä me haluaisimme mutta tässä kukaan muu puhunut kuin tämä toinen ihminen siellä. Mutta se tervehdyttäminen, niin sehän tapahtuu just niin, että ensin vähän sattuu. Että mehän pitää tunnistaa nämä asiat ja kohdata se juttu, että muohan vaivaa tämmöinen juttu ennen kuin mä voin lähteä sitten vahvistumaan ja toipumaan ja löytämään Ei. jotain keinoja siihen, että tuo on vähän niin kuin ainoa tapa on kohdata asioita, siis totuus sattuu on yksi semmoinen juttu, mitä ihmiset oh no. joskus sanonut, niin Joo, ja sitten just se, että tota, onneksi on niin muitakin, tämä kauhean kuulla onneksi on muitakin, mutta se, että, että mä tiesin, että tälle on niin nimi, että minä en ole mitenkään erikoisherkkä, tai ehkä mä olen sitäkin. Niin. Mutta se, että, että tota, tämmöisiä ihmisiä on, että mun täytyy vaan yrittää, itse välttää, jos mä haluan hyvää fiiliksen pitää, niin minä tiedän sitten, mihin ei mennä, tai, tai tuota, sitten sanoa vaan, voitella toisen kerran. Mä taas, niin kyllä, kyllä, varmasti näin on. No sen lisäksi vielä uskon jotenkin Henkkohti siihen kanssa, että kun oppii tunnistaa näitä asioita, niin sekin jo ihan sinällään auttaa. Koska sitten no yksi... Niin, että on helpompi vaan jatkaa matkaa. Että se ei enää vaikutakaan niin paljon, kun mä tiedän, mikä se on se juttu. No totta. mä no nyt puhutaan siihen. Joo, ehkä se... Että piti elää, että tietää, koska tämä on niin Joskus olen jollekin sanonut, että hitsin jonkun ihmisen kanssa, tulee sellainen, oikein sellainen, että lähtee ilmat pois. aata ovi, että pystyy hengittämään, että mikä mulla on. Ja nyt kun kuuntelen näitä tarinoita, niin tulee ihan semmoinen että apua, en ole yksin tämän asian kanssa. No sitten vanha kansa sanoo kans niin, että kannattaa niinku parkkiintua vähän ja kasvattaa sitä suojakuorta ja nahkaa niinku maailman ja itsensä välille. Että toisaalta on kans yksi juttu, että olkoon tommosia ja olkoon niin, että joillakin ihmisillä on toi tommoinen energiaa imemä vaikutus, mutta eihän sen tarvi minuun vaikuttaa. Niin, Et se vai tietty on. suojautuminen on vähän niin kuin välttämätöntä tässä maailmassa. Onhan se näin, mutta on, on niin sille kuitenkin lähellä olevia ihmisiä, että täytyy silloin, täytyy vaan jotenkin, miten se on vesihanne siellä, saantaa vaan toisesta korvasta ulos, toisesta sisään tai toisinpäin, <laughs> mutta jotain tämmöistä, mutta Joo, ihan siis uskomaton tällä löytyllä niin nimi, ja, ja. ja tuota, nyt, nyt sen tietää osaa ehkä suhtautua vähän eri tavalla tähän Siis toivotaan niin, se on tässä kuitenkin tarkoitus, että koko ajan kuitenkin uskon, että ei näitä turhaa mietitä. Että se on hyvä vaan tunnistaa asioita maailmassa. On, annetaan niille nyt mitä tahansa nimiä, mähän myönnän, että tähän on puoliksi vitsi tämä nimitys, kyllä. Joo, Mut, osuva, kyllä. Niin, niin, Voi, niin. Joku tykkää, joku ei, mutta mun mielestä se oli okei, okay. jo yksi mies sanoi, että Hirveä nimi, joo, kieltämättä on, mutta tällä pitää läsähtää kunnolla että se tajuaa. No nimenomaan, no kun sehän joo. se olisi, eli provosoimiseksikin tällaista sanotaan, että tämä on yksi käsiala ja yksi mahdollinen tämmöinen niin, tyylilain. Niin, no. Joo, no, joo hyvä, hei... kun saa sanoa ääneen ja tälle meidän kesketaan. Niin, nimenomaan. <täkkiä>. Ei. Näin meidän kesken vaan, niin tässä uskaltaa puhua mitä tahansa. Joo. Kiva, kiva, kun pääsi. Olen monta kertaa Siellä moni muukin nyt olottaa tiedä. Minä siellä ei jamalla. mitään, kun mennään eteenpäin ja kiitos, kun soitit. Kiva, Kiitoksia. Moi moi. moi. moi. Niin kyllä mä tämän olen huomannut tässä kanssa nyt tämän puolentoista tunnin aikana, että tämä tunnistetaan että pidetään hyvin todellisena asiana ja ilmiönä maailmassa. On se sitten tahallista tai ei se pyörin toiminta, Kyllä mäkin haluan uskoa, että sitä tapahtuu ihan vaan vahingossa. Ainaka, aina on niin tarkoitus kenenkään energiaa imeä kenelläkään. Kuka soittaa siellä? Mari soittelee, moikka. Terve Mari. Tunnistatko no. sinä tämmöisen asian kuin energian Joo, mä, mä tunnistan ja tuota, onpas polveileva aihe. että Mä huomaan, että tässä ihan kiusaamisesta lähe, on, tähän niin liittyy hirveän paljon asioita tähän energiasyöppöyteen. Tota, Itsellä on kyllä paljon omakohtaisia kokemuksia, voisin niistä niin enemmänkin kertoa, mutta mä haluaisin sanoa nyt kaikille semmoiselle ihmisille, tämä edellinen soittaja inspiroi mua kovasti sitä varten, että, että mä huomasin, miten paha hänellä olisi olla, ja ihan kun tuntuu että hän olisi niin hoksannut tämän asian vasta nyt. Joo. Ja tota, mullakin on monta kymmentä vuotta tätä elämää takana, ja äh, mä ajattelen näin, että miksi mua on muhun on niin nämä vampuuri, vampyyrit mun elämäni aikana hyökännyt, voisi sanoa näin, niin on varmaankin se, että mä olen 60-luvun kasvattija, mutta on kasvatettu kiltiksi, nöyräksi ja vaatimattomaksi. Ja se kilttius on johtanut siihen, että tota, on aina ollut paras niin myönnellä ja sanoa, että okei, okay, joo, kyllä, ja koska mun on olla nöyrä, niin, niin mä kuuntelen, ja mä on se, jonka päälle voi kaataa näitä asioita, ja muuta voi pyytää mitä vaan, koska mä kuitenkin sanon, että joo, kyllä käy. Ja, ja yeah. tota, et se on, se on niinku semmoinen juttu, että minkä mä oon opetellut tässä kovan työn tuloksena on tullut se, että mä oon karsinut nämä ihmiset mun elämästä. Ihan viimeisempänä mä oon karsinut mun elämäni läheisimmän ihmisen. Ja, ja tota, mä koin siitä hirveästi syyllisyyttä, mutta Siis mulle tuli niin paha olo hänen seurassaan, että joskus kun me oltiin samassa autossa, niin kun hän poistui autosta, niin oli pakko mennä jonnekin ja huutaa. Uh -huh. Koska se oli pelkkää sitä, että tee sitä, tee tätä, tuo tonne, tuo tänne ja ka kaikkea niin negatiivista, kaikkien muiden haukkumista. Jos mä saavutin jotain tai mulla oli jotain kivaa, niin se oli aina niin kuin huonoa. Ja kaikki mun lähellä olevat ystävät, niin ne oli kurjeja, ne oli huonoja ja... Ja niin kuin tämmöinen, tämmöinen, että ihan rohkeasti vaan, niin mä sanon vaan, että välit poikki, koska tämä on mun elämä, tämä on sinun elämä ja, ja kukaan meitä, meitä itseämme ei tee onnellisiksi kuin me itse. Minä itse vastaan mun omasta onnellisuudesta ja minä teen asioita, mitkä musta tuntuu hyvältä, enkä tee sitä, mikä musta tuntuu pahalta. Joo. Että mua on tämän jälkeen tietysti syytetty, että mä oon itsekäs ja ajattelen vaan itseäni, kuinka mä kehtaa ja kuinka mä voin. Mutta niin paljon mä oon kovettanut itseäni, että mä oon ajatellut, että tää on mun elämä. Joka sekunti, kun tuosta kellosta vilastaa viisari eteenpäin, niin se on menetettyä. Mä en saa sitä takaisin. Ja mä haluan nauttia tästä elämästä ja elää positiivisessa ilmapiirissä ja auttaa niitä, ketä mä, ketä mä haluan. Jos on semmoinen ihminen, niin kuin nämä energiansyöpöt on, niin. että ne puhuu vaan omaa asiaa ja höpöttää ihan sama, mitä mä sanon, niin se menee toisesta korvasta ulos. Tai sitten se haukutaan. Se, jos mä oon vaikka ostanut äh, Air Fryerin, niin ihan turha kabine. ihan äh. kylläpä sua nyt huijattu ja joo toi Black Friday ja bla bla bla. Sitten mä laitan puhelimen kiinni, että hetkinen, miksi niin. mä oon tämmöisen ihmisen kanssa tekemisissä, koska hän tekee aina tota samaa. Kyllä meidän mä voisin puhua, pitä, täs, niin, anteeksi, vaan niin. kauan, koska tää on mun sydäntä lähellä, koska mä oon niin onnellinen siitä, että mä oon saanut voimat siihen, että mä pistän mun puhelimen kiinni, niin mä pudotan mun elämästä ne ihmiset, jotka syö vain mun energiaa, eikä anna mulle mitään. No tuossa se tulee, se resepti tähän. Toi on se temppu, mikä pitääkin voida tehdä. Siis totta kai sulla on oikeus valita se, seurasi ja kaverit ja ystävät. Niihin sitten sanotaan, että sukulaisia ei voi valita, mutta kaverit voi valita. Että sehän no, on... sukulaisia, sukulaisia ei voi valita, mutta voi laittaa oven kiinni. Voi ja laittaa. Sanomaan, että, joo, että voi lähettää vaikka joulukortti, jos haluaa sitäkään lähettää, mutta ei tarvi olla tekemisistä. Niin Tohon, kyllä se sen voit, voit valita, että niin ei. Nimenomaan, noin se menee. Ja tuohan silloin sä kannat vastuuta myös itsestäsi, kun sä et suostu kaikkeen. Ja mä jotenkin mietin, kun tässä on, toistuu toi, että miten voi olla niin, että jotkut ihmiset on aina energianvampyyrin uhreja ja toiset ei. Niin sitten se toinen puoli tota asiaa, sä sanoitkin sen, että kun ei yleensä tule väitettyä vastaan. Mut no. se, niin, mutta se toinen puoli voi olla se, että jotkut ihmiset on herkempiä huomaamaan sen, että tämä energianvampyyri aiheuttaa tätä. Toiset ei oikeastaan huomaa koko asiaa. Juuri näin, niin. juuri nimenomaan. Ja, ja tämmöiset, mä oon jotenkin vetänyt mun mielestä, en mä tiedä onko se edes totta, mutta mä ajattelen, että miten mulle taas on sattunut. Mulla on taas ystäväpiirissä yksi ihminen, joka on tämmöinen. Mutta se on, mä oon niin kovassa otteessa, että mä en vielä ole saanut sitä voimaa sanoa, että hei, että soittele jollekin mulle. No niin, ja kyllähän sä voit herätellä sitä toisenkin ihmisen vastuuta kertomalle, että mitä sä oikeastaan aiheutat, että mietit tätä vähän. Jotkuthan kestää no mä, sen. Joo, mä oon tehnyt sen kyllä kerran, ja, tota, ja, ja sieltä kuoren sisältä löytyikin erittäin herkkä ihminen, joka, joka tota, oli aivan uskomatonta, miten se reaktio tuli, kun mä sanoin, että mieti miten sä käyttäydyt. Aha. Ja sanoin suoraan päin naamaan, koska mä olin jo siinä pisteessä. että nyt mä kerron tämän asian, mitä, mitä mä ajattelen, että mä en, mun ei tarvii nyt hyssytellä, että mun elämä ei ole tästä ihmisestä kiinni. Mun ei tarvii, mun ei ole pakko tämän ihmisen kanssa olla Joten mä ajattelin, että nyt mä nostan kissan pöydälle. Mä sanon, että ajattele, miten sä kohtelet kaikki ihmisiä, että mieti. Niin ensin tuli hyökkäys, mutta sen jälkeen kun mä huomasin, että mä en peräänny, niin tulikin semmoinen, että et kai se vaan jätä mua. Just noin. Kato, kyllä toi puoli on olemassa tuolla ja aika monesti tilanteessa ihan varmasti ja toi on ollut sellainen avoinen ja rohkea teko. Sitten rohkeudesta, kun aina puhutaan, niin välillä mennään nyt niin väärille jäljille, mutta toihan on ihan oikeasti rohkeaa, mitä sä oot sanonut. Joo, kiitos. Ja niin minä itsekin ajattelen. Minä toivon, että, että ihmiset, että voi tehdä, valin, voi tehdä valinnan, että Oma, oma terveys, oma mielenterveys, oma hyvä olo on hirveän tärkeä, koska kun sulla on hyvä olla, niin se sä säteilee sitä hyvää oloa myöskin niille ihmisille, ketkä on sulle oikeasti tärkeitä ja hyviä. Oikein loistava puhelu. Kato, kyllä tämä vaikka tässä on vähän negatiivinen klangi tässä koko aiheessa niin alun perin, joo. niin kyllähän tämä voimavaraksi kääntyy, näin se vaan tapahtuu. No, kiva, kiva, <hätä> joo, joo. Kiitos, kiitos että sain soittaa ja mulla on nyt itellä ihan semmoinen omituisen kevyt olo, että mä toivon, että tukaa ihmiset ja olkaa hyviä kuitenkin toisillenne ja rakastakaa itseänne. Oi, miten hieno. Kiitos paljon. Sulle hyvää lauantaita. Kiitos moi. Moi, Kiit, moi. Moi. Moi, moi, moi. Tämä on Kääri ja noutta musiikkia tämä Autiomaa. Oh, ja omaa on hiekka silmissä mutta en mä näkis mitä muutenkaan. Ilman heliomiin en pääse takas korkeuksiin, ajatuksissain köyhyyttä vain, köyhyyttä vain. Taas sype yksin ajatustenikaan. On etsyksissä enkä löydä ajatustenikaan. Tässä on ollut jonkin aika, täällä jos jonkinmoista vaivaa. Ei sun tarvitta päätä vaijaa, kunhan kuuntelee. Mä oon lopettanut piinaa ja röökiä, ryhtynyt kuntoilemaan. Mä oon jättänyt for you, peitsiä, lähtenyt pulkoilee. Silti mun pääni on tyhjä, kun tunturin lakiohta puuttuu, puut. Miksi sydän ei oo häpi? Olen on niin kauan, olen ollut niin kauan, to, ollut niin kauan, olen ollut niin kauan, olen ollut niin kauan, olen ollut mä kauan, olen ollut ilman kauan, en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksissain yhdyyttä vain, pyhjyyttä vain. Pää on veemeä ku lampavilla, mieli juoksu ku alla. Ja mä vaatelen sekavana tyyjään taulun kankahilla. On aina kuitannu onneni avilalla. en osaa nauttia tuloksista. vaikka ne olis tullut työllä ja sikan niskalla. Tässä on mennyt pari vuotta autopilotilla. Ei sinä ehtinyt kuuntelee. Ma oon opetellut puhumaan ja alkanut huolella tunteille. Mä oon ottanut iteleni aika ja satsannut suhteeseen. Silti mun pääni on tyyjä, kun tuntuu lakiosta puuttuu puut. Miks Miksi jo ei häpi, vai se on laki niihunnut? Pohjannut ilman palloja ja autiomaa. On jakka silmissä, mutta en mä näkis mitään muutenkaan. Ilman heliumia, en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksessain tyhjyyttä vain, tyhjyyttä vain. Tutsis vain, tyhdyyttä vain, tyhdyyttä vain. Energia siis aiheena kansakunnan kahvitunnilla tässä ja nyt siis. Sehän on semmoinen hahmo, joka näännyttää ja väsyttää ja uuvuttaa ehkä itsekin huomaamattaan tai sitten ihan tahallaan. Siis imevät sinusta salakavallasti voimat, jopa vaan ihan pelkällä läsnäololla. Tai sitten se voi olla joku tämmöinen abstraktimpi asia, ei sen tarvitse mikään ihmishahmo olla, vaan... Kyllä, täällä tätä eduskuntaa ja kyselytunteja sanotaan aika monessa kohtaa ja ihan hyvä vaan, jos menee viestiä perille, että näin tätä myöskin koetaan niin kuin aika uuvuttavana maratonina näitä niin sanottuja keskusteluja. Mä jotenkin ymmärrän tuon kyllä ja se on sitten jo laajempi kysymys, että mikä tätä meidän keskustelukulttuuria vaivaa tässä maassa ihan tota poliittista johtoa ja asioiden yhteisten asioiden hoitamista myöten, että ihan oikeasti. Että onko, pysyykö rakentavana vai eikö pysy, vaan onko siellä niin kuin tavoitteetkin jotenkin nyt sitten ihan toisia välillä. Täällä Stefan möller lovisasta laittaa viestiä, että energiavampiuret jossain luennossa oli muun muassa sanonta, että kaikissa taloyhtiöissä ja niin edelleen yhteisöissä on aina joku niin sanottu kiintiö, äh, Mulkvisti, joka... Syö kaikkien energiaa. No siihen tämä, että kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Niin, tai se on, että muutenhan mistään ei tule mitään. Mutta täällä sanotaan myös näin, että monesti helpommin sanottu kuin tehtyy. Kiitos Steffi viestistä Tämähän on just näin, että ei meillä voi oikein mitään vaihtoehtoja kuin pelkästään yrittää vaan tulla kaikkien kanssa toimeen. Ei se... Tosiaan aina se onnistu, mutta on se silti ainoa mahdollisuutemme yrittää sitä. Kuka soittaa siellä? No Sirkka täältä Espoosta, vaan hei. Terve Sirkka. Tuota, mulle tuli semmoinen tunne, että mä syyllistyin suorastaan. Mulla nyt tämä on jo eläkkeellä ollut pitemmän aikaa ja kö, kö, alkaa niin näistä ihan luonnollisista syistä nämä ystävät pikkuhiljaa harvenemaan. Ja se on minulle suuri ilo, kun joku soittaa. Ja sitten mä syyllistyn siitä, että mä huomaan, että me ollaan puhuttu joku vaikka tunti tai jotakin. Niin, tuota ja kuitenkin mä vilkistyn tavattomasti siitä ja toivottavasti tämä toinenkin, koska ne on yleensä ihan semmoisia rakentavia keskusteluja. Ja tuota, mun mielestäni niin mä otan kauhean kiitollisena vastaan, jos nämä ystävät soittelee mulle päin. Ja kyllä minäkin voidaan soittaa tietysti heille päin. Mutta tietenkään en uskalla sitten soittaa, jos joku ei soita mulle päin, niin sitten mä ajattelen, että hän haluaa olla rauhassa, enkä sitten <köhö> niin häiritse. Mutta tuota, tuo, minä tunnen nyt ihan hirveän syylyisyyttä. Elää, elää. Että, että minä olen se energiasyöppä, koska ne venähtää ne puhelut. Mutta se johtuu ihan todellakin siitä, että ne, ne tota harvenee tällä jäljellä Siis... Ne joko osa osa on, sitten, saattaa olla ihan muistisairaitakin ja osa on siirtynyt tuonne yläkerran orkesteriin jo. Niin tuota, tämä on kyllä ihan semmoinen... Ei se pelkästään pahakaan asia mun mielestä, ne ole vaikka joku soittaa ja puhuu pitkään, koska tota, ei se, jos minä kuuntelen, niin kyllä mä oon ihan mielenkiinnolla kuuntelen. ja yritän löytää joku rakentavankin asian johonkin, jos tuntuu, että toinen kysyy ihan neuvoa suorastaan. Elä pelkää, se on, sitä paitsi niin totahan aina itsestään aina, aina epäilee e, monellakin tavalla, etenkään kai mä nyt sitten ole se tai, tämän, tai jonkun muunkin asian kohdalla ihan ilman muuta, mutta kyllähän nyt sulle sanois. Jos olisi muita kiireitä eikä tämä oiskaan tämä kohtaaminen mikään hyvä, niin ihan varmasti sanoisivat, ja mehän tarvitaan kaikki sitä yhteyttä toisiin ihmisiin. Nimenomaan, ja siis mä, kyllä jos mulla on ton kesken jotakin, mä sanon, että voiko soittaa parin tunnin päästä. Niin. Sitten opatellaan rauhassa. Joo, ei tässä ei ole todella. kysenyt nyt tästä energiavampyrismistä ollenkaan. Se on, tuo on ihan normaalia yhteydenpitoa tuo, mitä sinä kuvaat, mun mielestä. Joo, mutta joo. mä olen ainakin kauhean kiitollinen siitä, että, että ihmiset pitää vielä yhteyttä, vaikka nyt ollaankin jälkeen oltu pitkän aikaa. Niin, joo. Ja yhteydenpiiton välineetkin on muuttunut niin, että eihän no. siis puhelimeen oikeastaan edes vastata enää niin orjallisesti no, kuin joskus aikaisemmin. On varmaankin esiintynyt, mutta ei tällä ikäluokalla ehkä niin. Ei niin, jo totta, Mut, totta, Joo, ja sitten kun se huom... huomaa just se rannan, missä mä rannan kelloa, niin se on pikkusen turvoksissa, niin mulla ei ole kelloa kädessä. <köhön> ei tule katsottua kelloa, että tulee puhuttua. Mitenkään. Joo, joo, joo. Mä Aina syyristyn siitä. Joo. Jälkeenpäin. varmasti on se hyvä miettiä, mutta aina voi kysyä, niin kuin sanoitkin, että aina sitä voi kysyä, että onko joo. aikaa ja näin on. Joo, joo just joo, joo koska toinenhän voi olla vaikka kaupan jonossa, kun on nämä käsipuhelimet. Joo, joo, näin on, näin on, näin on, ei joka mutta tuota, voi tämä on hirveän hyvä ohjelma ja kiitoksia oikein paljon ja hyvää viikonloppua. He, vaan samoin. Kiitoksia. Voikka, voi voi. Joo, tässä on siis montaa, montaa monessa ja täältä puhutaan myös tästä itseanalyysistä, tunnistamisesta, olisi, olisi todella hienoa itsekin siinä kohtaa ymmärtää, kun tällaiseksi menee Et toiminta tässä, mutta ei tuossa nyt äskeisessä ollut, en siihen viittaa, vaan täällä nyt sanotaan näin. Joo, seuraavan ystävänpäivän teemaksi täällä Pike ehdottaa myös WhatsApp-viestissä. Teema voisi olla se, että miten ystävyyttä pidetään yllä, vaikkei energiaa energiasyöpöt huomaakaan, että ollaan eri aaltopituudella oltu jo kauan ja että miten saadaan valoon nämä. Täällä sanotaan myös, että ystävänpäivän lässytys on saanut yliotteen jossain määrin. Niin, että se olisi tuommoinen analyysi olisi teemana siellä. Miten? Ystävyyttä pidetään yllä, olisikin teemaksi. Ystävän päivälle hyvä. Voi hyvin olla näin, joo. No, kuten sanottua, niin tässä lähdetään tämän aiheen kanssa aika moneen suuntaan. Tämä on Lady, Gaga, Lady Gagan Lady acting in this play of Audience was smiling, cheering on a scene absurd I can try to hide behind the makeup but the show must go on ah, feel so crazy. So many I can't look away. Portraits of a struggle Happy Mistake on aika hieno kyllä kappaleen, sekä nimi että myös tarina siinä Lady Gaga musiikkia, uutta musiikkia tämä Happy Mistake. Kansakunnan kahvitunnilla menty tässä kohta pari tuntia energiavampyyri asian kanssa ja se on todella lähdetty moneen suuntaan. Täällä on myös tämmöinen viesti tullut. WhatsAppin kautta, että tuo oli hyvä näkökohta, että myös yltiöpositiivinen tyyppi voi olla energianvampyyri. Valitettavasti olen aikoinaan itse ollut energianvampyyri negatiivisella otteella. Välillä joku uskaltautui huomattamaankin, huomauttamaankin tai Sitten minä olen yrittänyt opiskella antamaan energiaa enkä imppaamaan sitä muilta. Toivottavasti olen oppinut. Onnistuminen tietää parempaa vointia sekä itselle että lähellä oleville. Onpa loistava tällainen itseanalyyttinen viesti tämä. Ja kyllähän tarkkana täytyy olla. Tunnistaakaa energiavampyyri työpaikalla, lähipiirissä, harrastuksissa, kaupungilla. Sitten sanotaan, että jopa radiolähetyksessäkin saattaa olla energiavampyyri vaikka juontajana. No niin, osuu. Yle Radio Suomi. Osuu ja uppoo. Olen yrittänyt kyllä analysoida. Ensi lauantaina tähän samaan aikaan kuullaan Katja Stolin Elämän joulut-ohjelma, kuten koko joulukuun ajan lauantaisin Radio Suomen viikonlopussa. Markus Turunen sitten tuossa kello 12 uutisteen ja urheiluradion jälkeen. Kiitoksia seurasta kansakunnan kaavitunnilta. Minä olen Samuli Aaltonen. Ja tämä on Frank Sinatra. Oikein hyvää. Louantan taita kaikille ja kiitos viesteistä. That's life. that's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, back on top in June. I said that's life. Fly. And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life, That's life. I tell you, I can't deny it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 And I know one thing Each time I find myself Laying flat on my face I just pick myself up And get back in the race That's life, that's life And I can't deny it Many times I thought of cutting out But my heart won't buy it But if there's nothing shaking, come this here July. I'm gonna roll myself up in.